parlo con la Zanzara, eh, Radio Ciao, 24. Barry, radio DJ, Giorgio Roberto Ferraro. Da Fosi, provincia di Cagliari, vicino a Cagliari, sono molto felice di parlare con lei, dottor Crucciani, che tra l'altro Vabbè, dai. Altro dottor Crucciani, dai gossip, leggo che lei è un cacciatore di figa, no, niente no, male, cazzo. La Zanzara. Tutto i Choia. Cambiare macchina è molto facile. Camviar de un poc più difficile. Camviar vita è quasi impossibile. Cambiare tutte le abitudini, eliminare le meno utili e cambiare dire sì ora. E hey! cambia le marche di sigarette, o cercare per filo di smettere, non è poi così difficile. E tira freno le passioni, non facci prendere dalle emozioni e non indugi in tentazioni. Vi racconteranno, cari ascoltatori della Zanzara, vi racconteranno che si sono divisi per eh, alcuni per il governo, altri per restare fedeli a Silvio. Vi racconteranno che alcuni vogliono un nuovo centrodestra, vi racconteranno che invece gli altri sono rimasti fedeli a Silvio Berlusconi e non hanno tradito. Eh. Ma l'unica cosa, l'unica cosa che c'è dietro queste divisioni è solo il potere e solo la poltrona. Lo dice in maniera quasi esplicita, a me piacciono le persone esplicite, non quelle che si nascondono uno che è mister preferenze in Puglia, un tale Cassano. Si chiama come il calciatore, ecco, come stavo per dire, non c'entra col calciatore. No, non c'entra nulla. Mister preferenze che è passato con Angelino Alfano il quale dice, il quale dice in maniera molto chiara che è rimasto da quella parte della barricata, adesso si guarda attorno, Berlusconi è come la luna calante. Nel giro di una manciata di giorni si ritroverà pure fuori dal Senato. Ma ascoltiamo il protagonista di questa rottura, uno dei protagonisti perché la colpa non è né degli uni né degli altri. Signor Angelino Alfano, Signor Angelino Alfano il quale dice "In Forza Italia adesso con le stesse persone con cui è stato per anni". Questo lo dico io, c'è un'aria estrema. Al l'interno di Forza Italia è arrivata la stagione di un'area che estrema è e che non incontra per nulla né il mio favore e neanche la mia convinzione che un partito dei moderati possa avere quella guida lì l'aria estrema su adesso con le stesse persone con cui Alfano è andato d'amore e d'accordo per tanti anni, sempre senza astio. Comunque. Da parte da par parte d'altra parte, scusa Parezzo, è lui il creatore del lodo Alfano. E eh, chi l'ha no? fatto? Chi l'ha fatto? Chi l'ha progettato, architettato, ecco. che ci ha messo il nome, la faccia, la penna che l'ha firmato? Non era una cosa proprio moderata, no? E eh, dai, e cambiare. Come dice quello lì, quello dei cani, come dice? E dai. Dai, eh, eh, signore dei cani. Ci vogliono fare credere delle cose pazzesche che vogliono stare al governo, vogliono tenere in piedi il governo per il futuro dell'Italia, per la stabilità e eh, dai, Beh. su, dai. La Pontrona. Dai. Fino a pochi mesi fa al Fano su Forza Italia, che adesso imbaro gli estremisti ragionava in questo modo. Si riparte con Forza Italia idee un qualcosa di bellissimo, vedo un grande entusiasmo. E eh, paragonatela con la noia mortale della direzione del Partito Democratico. Cambiare rosinghino. Tutto il resto è magnifico folklore, A cominciare da Enrico Lucci che ha fatto un'incursione. Incursione, incursione. Ah, nei vari luoghi di no, questa divisione. È stato divisione. Sia da sia da sì da Signore Berlusconi? Sì, a Sinalpagna, no? Sì, a Sinalpagna lo stesso giorno. Senti cosa ha detto Adalfaro a un certo punto. Cambiare Dio le cose è difficile, cambiare partito è molto facile, cambiare il mondo è quasi impossibile. Geli Serico, aspetta. Ah. Sei ma sei sicuro di quello che stai a fangeli? Ma ti ho tante entusiasti. No, me guarda La... che non è tutto rose e fiori che quello lì sta avvelenato, io vengo da lì, eh. No, no. Sta nero, tutti quanti ne neri, io non so come va finì. Guarda che sembra si male allora, come... no, sì, la... apparecchiar culo che arriva la ciccia. Grazie, grazie. Allora, l'espressione, l'espressione grazie, dice la fine grazie. No, è al fano. Sì, certo. La l'espressione apparecchiar culo che arriva la ciccia. Adesso io Le mie origini sono abbastanza chiare, no? Però io non ho mai sentita questa cosa qui. Aparecchia. A ah, Roma uno... quando lei stava a Roma questa non no, si usava questa Bisogna No, che vuol chiedere... dire? Che vuol dire? Attento che te se incurano, credo. Che che ti stanno fe... ti stanno preparando la festa. Oppure apparecchia il culo che arriva la ciccia. Bah. E Lucci dice "Sei Orlucci". Lucci Luci è questa. più esperto di me, avete sì. queste cose, cioè in queste metafore, come dire, no? Eh, è stato molto, come dire, diretto e spleggio, dove Senti che dice a un certo punto a Scaiola, coscaiola se la prezi, senti Da-da! Claudio, m'hanno comprato una casa e non me ne ero accorto, m'hanno sì, regalata, sì. no? Sai sì. come mi devo comportare in questo caso? Sì. Allora, questo qui che sta usando lei, che sta usando lei, un metodo da chi non conosce e parla. Lei se si fosse se, seguito processo, se si fosse seguito il processo, se si fosse seguito il processo, lei avrebbe capito, non solo che lei è un mentitore, ma è uno disinformatore, non va niente. Ma questa può essere la nostra Guardi. nuova casa, questo nuovo partito che esce? Io spero sia una buona casa per non avere degli stronzi come lei, capisci? <ride> eh beh, cioscaiola. Eh beh, cazzadone nero. Eh beh. Però devo dirla vita, perché non non ti metti a scherzare Mi con Lucci? Sei... Se lo aggredisci così, Mi passi sei... subito alla parte del torto. Sì, sei... beh, anche lui subito gli ha detto: "Eh, c'è una casa nuova". Che devo fare? Un serbisolare, è... quella roba degli che, che dicecioscaiola. E eh, dai. E cambiare venire, sorella. Allora, ah, parliamo di cose serie, ma vi rendete conto che il signor Fabio Fazio, il signor Fabio Fazio. Ah, sì, Sono adesso al signor Fabio Fazio, bra bravissimo professionista grandissimo come inserista nessuno mette in dubbio. Solo adesso gli viene qualche dubbio sull'intercettazione. Tanta la mosca al naso, la famosa mosca al naso, sulla intercettazione. Okay. Solo adesso ti viene il dubbio, beh, queste intercettazioni telefoniche che si sta parlando del caso Vendola, beh, è assurdo che ve la hanno pubblicata. Siamo Fazio, che vergogna. Non c'entra nulla quello è un altro discorso, anche questa se poi è lo stesso discorso di tutti, discorso, noi, di tutte, sì. perché è tutta una pappa, no, il magistrato eh. pasta per la cosa. però permettimi di dire hai ragione, però visto che l'intercettazione c'è, la sensazione no, è che l'intercettazione è, è un discorso, la no, pubblicità di un'intercettazione sì, non sensibile va tutta. Cioè, che una classe cosa. di cioè tu non hai questa sensazione, ecco la classe dirigente italiana, come emerge da queste intercettazioni, è una grande pappa, dove Questo tutti si conoscono, discorso, tutti discorso. si scambiano favori. Non sarà un reato, però è uno schifo, si può dire, è uno schifo. Io tutto... no, no, dico che è tanto quanto tanto quanto pubblicare sì, intercettazioni. Certo, intercettazioni. C'ho una no, no, cosa, no. cosa non escluderanno, ok, lo vedo. Devo cambiare solo se stessi. Sembra non sono più accettabili queste intercettazioni. Sempre fazio, sempre questo. fazio. Adesso, adesso. Vendola ha chiesto scusa al giornalista, però non ha ravvisato nulla di riprovevole nel tono complice di quella telefonata. Un po' come la cancellieri, no? che continua a ribadire che non c'è niente di male. Ma questo ha spiegato che lui per dovere istituzionale ha rapporti con questo. Sì, ma personale. è il tono. E la stessa cosa, la cancellieri è amica dei digresti, non c'è niente di male. Cioè, il problema è che non... Questo almeno il mio pensiero, un ministro o un governatore regionale, dobbiamo pretendere minimo che non abbiano confidenza con certi personaggi, che si torni a dare delle per dire per dire le, a prendere le distanze, che, che secondo me bisogna serenamente anche, ric insomma, ricordarsi, prendere atto che la pubblicazione di intercettazioni quello di questo tipo tu, è una insomma. cosa che non è più sopportabile, insomma, nel senso tu, che quello non possono essere il migliore Siamo qui, 80024, 0024, no, no, no, no, no, no, no, no, la zanzara, pensare, caro Parenzo Beh e la con... notizia è che per la prima volta il signor Fazio esprime un'opinione però, si sbilancia Sì, questo genere, è vero, questo è vero Però si sbilancia questo quasi più, mai il signor è Fazio E con noi, beh, caro Parenzo, un amico tuo, un tuo amico Ma non mi ha dato uno in studio? No, nessuno Ah, perché è radio La radio ci fa anche per telefono, no? un tuo amico è invitato oh finalmente molto, molto uno dei capi dei fondatori dell'esercito di Silvio no io pensavo già a Vabbè. chi pensavi? eh? no dice no. un amico pensavo a qualche editorialista qualche grande commentatore è tornato qui alla zanzara Diego Volpe Passini buonasera vai là buonasera Pua. come andiamo? come Pua. andiamo? Io, ma... sono, io sono un soldato semplice dell'esercito di Silvio ma Vabbè. che so tu sei l'ispiratore dell'esercito no, di Silvio come no, no? come no? no. Come no, no io sono gente. un soldato semplice come no? come no? no, no. come no? assolutamente no ma a quale ah, sì. soldato. E sono contento che si muore ha stabilito un rapporto molto forte, stretto e con di Berlusconi. grande collaborazione di prospettiva con Silvio Berlusconi. Ma sì, ma sono cioè si sentono ]issimo. si sentono spesso il signor Furlan, il capo dell'esercizio di Silvio Berlusconi? Eh certo, assolutamente sì. Si sentono spesso. E eh per questo è importante, ma eh. Conto? Ma c'è quante volte sì. Erano cene insieme anche l'altra sera, sì, sabato. Sì, lo so, ma quante volte si sentono al giorno poi? Non lo so, ma si sentono e si, si vedono e parlano, che programmano, pianificano. Addirittura allora, programmano e pianificano. Sì, una cosa molto seria e molto utile. Cosa c'è da pianificare con Furlan? Cosa? Cosa? Beh, guarda, cosa? Allora, Furlan o oh, Forage esiste, cioè Ma pure riassumato con Diego Volpe Pasirio. Tu sei, sei crociano dipendente. Almeno pur l'ange esiste di suo. Diego no, Volpe però Pasire. scusami, ma dietro ah, no, andavamo, andavamo al Museo Egizio a Torino e c'era qualcuno di più attuale che sono Diego Volpe Pasirio la mummia. Vedevi sì, sì, la mummia, certamente. la portavi in studio c'è intervista a Sirtotancaman di... e dai Diego con i modem dei server, no, con le modeme dei Allora, io voglio capire una cosa. Diego, mi hanno sì. spifferato tre che tre nomi non fa una persona. Aspetta, Diego, Diego. aspetta, aspetta. Allora, eh, mi bon... hanno spifferato che clubforzasilvio.it è un marchio che tu hai registrato, è vero? Beh, clubforzasilvio sono la parte editoriale del mio famoso progetto che io eh. lavorai un anno fa quando sì, però, sì. andai in piazza da solo e fui presenteo da tutti compreso dal Cicisbeo lì dal Babeo dai eh, Viceri sì. da solo con una bandiera che, per forza e che, eh, parlando di Forza Italia come del futuro e adesso Forza Italia è diventata la realtà Vabbè, ma ho Quindi, capito, ma Clubforzasilvio è una cosa che hai registrato tu? È una cosa che ho fatto io tempo fa, sì, tanto tempo fa. Ma anche clubforzasilvio.it è un è un dominio registrato sì, da te? Sì, anche il dominio, il simbolo, Capirai. la registrazione e ce ne sono già almeno una cinquantina di Club Forza Silvio, adesso Cioè, Broccia, la, il resa, il club no, la, la, la parola c'è il logo Club Forza Silvio, il dominio su internet. Insomma, la il nome come nuovo centrodestra è di Bocchino, Club Forza Silvio ed Volpe Pasini, capito? Sì, ma, ma con la differenza che io non solo lo metto a disposizione, ma è a totale disposizione del presidente e di Marcello fiori di chiunque sì. sarà spiegato la presidente a utilizzarlo, mentre eh. pochino non mi sembra che sia in stretta amicizia con Alfano. Vabbè, e eh, però va. qualcosa in cambio chiederai, no? Ma chi se ne frega? Io ho tutto dalla vita, non mi interessa nulla. Giuseppe, Davide, vi voglio bene. Davide e Giuseppe, vi voglio bene, vi voglio bene. perché oh Berusconi qua, Berusconi la tutti i giorni, da vent'anni, dugo Ioni così, c'ha le cose. Un meraviglioso Antonio Pennacchi all'arena di Giletti, ci avete fatto du coglioni così su Berusconi. Caro Pennacchi, però noi come campiamo se non c'è Berusconi a regalarci ogni giorno delle sue perle. Ancora Pennacchi, ancora sentiamo. Non nel... ho la sensazione che nessuno abbia le ricette che tutti i giorni quando senti tre giorni qui c'è l'economista, no, non ci capisce un cazzo nessuno perché se non c'eravamo a ste condizioni. Ci ho penaki. Che dice un cazzo oggi? C'è la giornata. Altra cosa di giornata fa inutile, diciamo la verità, l'ennesimo da lema contro Renzi, le, per l'ennesima volta da lema contro Renzi, ma chi se ne frega? Renzi che tra l'altro ha vinto i congressi del PD, eh, del PD, eccetera, quelli locali, poi ci saranno le primarie, eh, c'è quelli locali, quelli delle sezioni. Sentiamolo, va. Da lema contro Vorrei Renzi. ricordargli che noi le elezioni le abbiamo vinte. Conosco estremista anche Renzi. due volte nel corso di questi anni e abbiamo portato la sinistra italiana per la prima volta nella sua storia al governo del paese. Eni Renzi è ignorante da questo punto di vista. È mente, è spiritoso, dice, è brillante, ma è superficiale. Renzi ignorante <ride> e superficiale. Siamo qui 800240024 Sai la ragazza quella che ha baciato, sembrava aver baciato in un gesto di grande tenerezza, uno ah, notab certo, il, il poliziotto. poliziotto Sai cosa ha detto a un certo punto? Nessun messaggio di pace, anzi, questi porci schifosi li appenderei solo a testa in giù. Vorrei la reazione degli ascoltatori su questo. Quella ragazza lì, il ragazzo Notab Baciando quel casco del poliziotto fa credere che sia un gesto così. Voleva sputargli inizialmente, ha detto anche. Nessun messaggio di pace, anzi questi porci schifosi poliziotti li appenderei solo a testa in giù dopo quello che è successo a Marta, la compagna molestata e picchiata. Ovviamente secondo lei molestata e picchiata. E eh? con noi un soldato dell'esercito di Silvio, Diego Volpe Pasini, in realtà è la mente dell'esercito di Silvio. Allora è vero. Come no? La mente, cioè, la, la mente, mente dell'esercito di Simone. Senti, ma che che pensi di Alfano, caro Volpe Pasini? Eh, Alfano è un parricida un parricida ehm eh. è un parricida sì. che pelenese a volta ripete il suo progetto prima ha fatto fuori il deputato che ad Agrigento l'ho inserì sì. nelle liste delle regionali poi aveva fatto fuori vuol cercare di far fuori Micciché traducendoci in parte dopo che Micciché lo va portato da Berlusconi e adesso per riuscire a essere lui eh. il dominus deve far fuori Berlusconi Ma su cosa punta eh. sulla morte di Berlusconi non ho capito Eh per forza questi signori che hanno tradito ovviamente quello che hai mandato in onda su Forza Italia detto d'Alfano è, è l'emblema, cioè lì non occorre dire altro. L'altro eh. giorno ha detto che Forza Italia era la meraviglia delle meraviglie e adesso gli spara contro e se ne va da un'altra parte. Beh, perché eh. secondo lui Forza Italia è andata in mano alla Santanché, ha parlato l'uomo coerente qui, il Misco, no, Mr. No, cara mia, io sono eh. sempre stato lì. Quello che ha fondato 50.000 partite registrate prima Haider, iPhone Sempre, sempre nell'orbita sempre permare nel disegno del centrodestra italiano la e confortale La mente dell'esercito di Silvio Senti Volpe io senti. voglio dirvi una cosa ma Volpe. non ho capito Alfano Già vuole la morte il mio si collega adesso e dice senti Volpe dice Senti Senti ma... Volpe ah, poi poi fa lo tarzito un momento Scusate ma, ma Berlusconi e c'è c'è quel bambino Ci sono i ragionamenti io, di Volpe altezza Pasini Senti Volpe Senti Volpe dai Poi poi fa lo tarzito un momento Scusate ma Berlusconi e c'è c'è quel bambino Anche i ragionamenti di Volpe Pasini Anche di altezza un bambino dell'asilo lì i di ragionamenti di Volpe Pasini sentiamoli prego Prego da Limonte prego Alfano vuole Alfano vuole Berlusconi morto dammamet ma volevo dentro la no, barra come... politicamente se non fisicamente morto addirittura pure perché... fisicamente Beh, insomma, per questione anagrafica, no, la speranza è che Berlusconi scompaia solamente C'è che tiri le cuogie, insomma, no? Beh, sai, di fatto, se la tempistica è precisa, quando tu hai sì. Berlusconi che oggi chiede, l'altro giorno ha chiesto la la concessione dei benefici, cioè i servizi sociali affidamento in prova eh. al posto dell'anno di DRS lecigliari eh. e questa cosa scaterà probabilmente all'inizio del prossimo anno ha bisogno più o meno cioè sentire. lui vuole Berlusconi ad ammamette sostanzialmente Lui vuole Berlusconi fuori dai giochi per almeno un anno quello che gli serve per Vabbè ma lui lo vorrebbe, lo vorrebbe ad lo vorrebbe ad ammamette in esilio via dei coglioni sì, o dovunque, no? Ovunque, dovunque fuori dai coglioni, dovunque fuori dai coglioni, sì. Infatti eh. la tragedia è questa che Berlusconi lo sa perfettamente, ma siccome gli vuole molto bene Ah, gli rimasto, vuole bene. Rimasto, A te rimasto, non ti vuole bene, eh. vuole bene ad Alfano. Volevi vedo da farno, sì, mica a me che c'entro io. A te mago ti considera. Hai fatto la hai fatto la manifestazione Forza Italia con una bandiera da solo lì? Beh, eh, beh, meglio meglio cominciare. Non gli hanno manco ti ripagato, coi neanche con uno strappuntino, neanche una ne frega, una piccola. Eh, intanto hai registrato il logo? Io non ho bisogno del carcoolio. Hai hai registrai io non ho le cucule nessuno. Hai registrato il logo? Intanto io intanto la, registro un logo, così. Club Forza Silvio. Quell'è no, originalissimo no, no, nome peraltro, che ne sono già parecchi in giro. Ehm attuati e attivati. Ed è quello che volebbero Nosconi, l'ha sempre detto, torniamo nel territorio, torniamo fra la gente ed era la cosa giusta, adesso finalmente si farà. Basta coordinatori nominati dall'alto, basta coordinatori Vabbè. che nominano se stessi, finalmente si tornerà un po' fra la gente, che è la cosa più utile e fondamentale. Ok, ma quando tu dici parricida, che vuol dire? Che è un traditore, un un un infingardo, come lo definisci? Beh, è traditore sicuramente perché tradisce un principio sì. fondamentale che è quello del rapporto personale. Bene, poi che il politico perché fa una cosa che è ovviamente tradisce le sue origini i suoi elettori eh. completamente perché Comunque nessuno... adesso vi hanno scalzato i Falchetti ho visto, eh, i Falchetti sì? sono sono più presenti dell'esercio di Silvio, Il eh. Il Santanchiano. Eh, vabbè, non ti preoccupare che Simone Furlan è bravissimo ed è una persona molto più matura e solida dei Falchettini e poi è meglio avere dei Falchetti rapaci e un po' aggressivi che quattro mammole a sinistra o quelli che stanno con con Alfano, tra cui Sacconi, tutti eh. chichito, i cattolici pacchettoni, che come Che c'ha Chichito, che ha fatto cichetto di male. Chichito anche c'è lì, eh. Eh? Che c'ha che ha fatto di male Cicchitto? Cicchitto non ha fatto niente di male, ha 40 è passate 40 anni che fa attività politica, eh. e francamente non si ricordo una cosa utile eh, fatta per il paese e benissimo che sia andato con al faro, questa è la gioia. Adesso spero che Gasparri sì? si vada con, eh, con quello che sta facendo la Meloni adesso. Eh ah, e che via dei coglioni pure politica. pure Gasparri. Va bene, ciao ciao, Volpe Pasini con ciao, noi. No, caro. Ciao. Perché oh stai nusconi eh? qua, bello spoilati tutti i giorni da 20 anni, dugo ioni così, ciao. ciao. che capisce il cazzo nessuno perché se non ci stavamo a ste condizioni. Ben scopola, cari amici, l'onorevole Cazzi rivolto a Razzi, ma stavolta non l'abbiamo detto noi, eh, non ci rompete le scatole, non l'abbiamo detto noi. Sull'erba verde spesso luci storici. Onorevole Cazzi, allora come che? che si stupisce pure, capito? Lui si stupisce che lo chiamano così. Scusi, onorevole Cazzi, ma come cazzo? Onorevole Cazzi, allora, come cazzo? Adesso io ho perso Ranzi, strano, no? Ma il top è ancora Lucci con Narazzi, perché a un certo punto si inserisce un personaggio che io voglio fare qui un appello. Mi dovete chiamare questo personaggio, dovete darmi il numero di telefono di costui, sentito e alla fine di questa incursione di Lucci con Razzi, Razzi senatore del popolo della libertà abruzzese, eccetera eccetera. Sentite Lucci con Razzi. E l'ho sempre detto sì. e lo ripeto anche oggi qui, l'unica persona che può salvare l'Italia è Silvio Berlusconi. Berlusconi. Mi piace o non vi piace, io so che E medi, qui a chi, chi li viage che ne viage. No, no, io però eh, totale, è così. Io sto dava. Ho sempre so. detto se ci sarebbe un altro paio di come Silvio, arrivo, noi saremmo sa, no, e no, saremmo la prima nazione al mondo. Come considerate, altri, come considerate gli altri? No, dico sarebbe un Silvio Berlusconi al nord, uno al centro e uno al sud. Adesso arriva, eh, senti te. Ecco come posso... giudica Razzi i traditori. Ecco di fronte a un traditore, Razzi come si esprime? Qual è il, ma... il pensiero di Razzi? Diciamolo. No, il, il mio pensiero è quelli che sono stati nominati, eh. quelli che sono stati nominati. Non si tradisce, io ho capito, io capisco la battuta che mi vuoi dire, no, a dove ma non ti preoccupare che io eh. già te l'ho letto nel eh. nel pensiero. Eh. Eh. Vorresti dire "Ma tu hai tradito la volta scorsa?". No, no. Io non ho tradito non perché quella di... volta io e sono stato eletto con le preferenze. Questa è la conto, differenza. Grazie. Invece oggi sono stato nominato da il uh, PDL e Checchia e eh, eh, Silvio Berlusconi. Ma tu ti rendi conto che tu sei senatore? E cosa ci stringerebbe? Garogna e no, so a destinestra e Garogna so a destinestra. Io sono mo de destra, posso portare il Duce al braccio. Non so traditore come. Me la fa massa, eh. Le va? Sì. Ma chi è questo qua? Ma chi voglio... porta il Duce al braccio? Io vorrei capire chi è questo. Le Garogna so a destinestra. Me rimandatemelo subito. Le Garogna no, so a destinestra e Garogna so a destinestra. Io sono mo de destra, posso portare il Duce al braccio. Non so traditore come. Me la fa massa, eh. Le va? Sì. I titoli del TG3, datemi il numero di questo personaggio, era al Consiglio Nazionale dove c'era Berlusconi, insieme a Razzi e a tutti gli altri, bagava all'intorno. Ladies and gentlemen, e adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Caso l'igressi, la procura di Torino, la cancellieri, non è indagata, ha aperto un fascicolo per possibili approfondimenti atti a Roma per competenza. Mercoledì si vota la mozione di 5 Stelle di sfiducia, una parte del PD punta alle dimissioni, ma Palazzo Chigi conferma il sostegno alla cancellieri. I risultati della prima fase del congresso PD tra gli iscritti Prevale e Renzi con 46,7%, Cu Pro con 38,4% e Civati al 9%. Lei e la scissione del PDL favorisce la stabilità nessuna competizione con Renzi e col PD la nostra manovra è diversa rispetto al passato. Taglia le spese, pronto il piano Saccomani 32 miliardi in 3 anni per ridurre debito e tasse nel milino sanità e statali. Mattinata da incubo a Parigi dove un attentatore armato di fucile a pompa e bombe a mano ha aperto il fuoco davanti ad una banca e nella redazione di Libération. Sul Midwest negli Stati Uniti si è abbattuto un vero bombardamento atmosferico, 81 tornado tra Illinois, Kentucky e Indiana, 6 morti, decine i feriti. Comunque anche il nome mi sembra un nome non particolarmente efficace Nuovo Centrodestra pensando a chi lo compone Avevo suggerito per scherzo parlandone nei giorni passati un altro nome, siccome ci sono nella nostra coalizione Fratelli d'Italia, ho detto fate cugini d'Italia, così siamo tutti una famiglia. scriveremo noi con te ne far sai cara e te non credervi dai con sai cara Senatore questa cosa l'hanno presa in giro sulla Corea ma che cazzo me lo trovi quelli del de, giro a parte tutto il marketing E reseremo i debiti dell'utri c'è diverso rispetto a allora. Eh, ci siete voi. <ride> ah, non c'eravamo allora. Allora c'era tre televisori. Non c'è, non c'è bisogno di tutto questo casino. Ma perché ri, eh? rispolverare una cosa del 94 già un senso? È un vecchio prodotto ritirato ma fuori. No, ma dove lo rispolvero? Questa è la storia che cammina, che va avanti, sono passati 20 anni, ci sono altre storie, ci sono altre situazioni, altre determinazioni. <ride> ha oh, uno splendido Gasparri che dice che eh, quelli che sono andati con Alfano hanno la sindrome di Napoleone. Cioè quelli che nei manicomi, no, si mettono in testa il cappello di Napoleone, si travestono cioè, da Napoleone e nei corridoi. Come sei? Ci è andato dei matti agli Alfani, ai cosiddetti Alfaniani. Io povero di capire chi è che ha coniato il termine Alfaniani. Beh questo, tu ti senti un po' alfaniano, eh? no? Sì sì, sì, sì, sì, sì, no, sì. No, tu no, ti no. senti un po' alfaniano. Io beh... no, tu sei alfaniano perché chiunque si mette contro Berlusconi un po' ti beh, sta no, simpatico. Eh no, però ne ammiro il coraggio, l'ardore, l'ardore. Ma, cor... ma, ma ecco, adesso che Berlusconi è debole, so, cosa Ma hanno fatto tutto per Berlusconi. C'hanno le lucci, quello sta inca, quello c'ha i sordi, le sedi. Ancora il carisma. Hanno fatto e tutto con Berlusconi, visto tutto adesso che è più piccolo e da una volta l'altra. Ma tra i due, da più tempo è da tra i due chi è che conta di più secondo te? Tra tu i due, tu sei un po' Alfaniano, sei un po' Alfaniano. Ma po alfaniano. che c'è? Abbiamo fate... deciso, Parenzo è un po' fa, Alfaniano, fanno, rendetevi conto. Mi fanno tenerezza. Parenzo fanno. è un po' Alfaniano, Gasparri. Io non potevo fare una cosa, fondare un partito, no? Ho visto che molti miei amici fondano partiti. Amici, diciamo, ex amici e prendono lo 0, le sa quelli che stanno nei manicomi col cappello di Napoleone o i manicomi li hanno chiusi e che dice "Io sono Napoleone, io posso correre di qualsiasi rischio, vincere, perdere, esserci, non esserci. Non voglio correre il rischio della sindrome di Napoleone, che mi fondo un partito e ne ho visti tanti con lo 0, eh. Mino da Trapani 80024 0024 ascoltatori Mino bada si sì, sì, Giuseppe buonasera. Dimmi. Senta, una cortesia, perché non si munisca di un bel vater con una catenella? E sì. perché vedo di di di palermitani ce ne sono delle persone per bene, ma ce ne sono palermitani fitusi. Allora quando lei ingoia questi palermitani fitusi, ti Fit... prenda per i fondelli, li mette del vater e la catenella. Chi sarebbero questi palermitani fitusi? Questi siciliani Siete, fitusi. Cioè, questi sono i palermitani fudusi, traditori non sono palermitani fitusi, ma traditori di chi? Ma di chi? Della del, del PD, di Berlusconi, di, di chi parlate voi? Guardatevi. E eh lo so, me lo dica che... lei, chi sarebbero questi traditori, questi fittizi? Eh, a parte Che, che lei me fa biscone, mi dica che non l'ha capito chi sono. No, a parte che Alfano è di Agrigento, non è di Palermo. Tra l'altro. Ma il l'avvocato la, non è l'avvocato non è di Palermo. Ma chi l'avvocato? Avvocato Alfano. L Avvocato imprese il preside, che si presidente del Senato. Ah, ah Schifani. Schifani, Schifani, sì, è mm. vero. Schifani, sì, sì. Eh, e che bisogno? E non è, sia uno come l'altro, sia uno come l'altro, non avrebbero da da da da ringraziare il Padreterno di essere in quelle posizioni. Beh, quello sicuro, no, un Padreterno, un Padreterno, siamo Berlusconi. Ma se è una bella cattiveria. Oh, eh, ma un, un, un Padreterno, comunque guardi, persi per terminarla perché ci sarebbero ora ora abbiamo la la, la, la, la, la la il il Ministro della Giustizia che se sì. non è stato indagato dai giudici, vengono indagati i i signori Lagresti, quelli Lagresti, lì Lagresti. Quelli ma no, è altro è che indagati, lì, quelli beh, sono sotto qualcuno anche in carcere, qualcuno anche in galera, comunque vabbè. Vabbè, e Mino, arrivederci entra questo. Carlo Da Chieti, fammi sentire Carlo Da Chieti. Sì, buonasera, salve. Dica. Niente, io volevo appunto spiegare che è un roschisma prodotto dal Fano. Sì, o scisma. E sen senz'altro causato da alcune forze D alcune gente che, uh, forze... che agiscono alcune forze coagenti coagenti dopo dopo coagenti dopo coagenti <ride> passo la parola Enzo da Bologna un po' veni qua lì forse coagenti dai era interessante Carlo, che dimmi come si fa a dire coagenti coagenti non c'è più adesso lo richiamiamo Enzo da Bologna eh beh dai le forze coagenti e su e parla come mangia Enzo da Bologna Tutto? dai salve sono Enzo saluto tutti e eh, l'abbiamo capito che è Enzo ho detto io eh, poi sì, scusi Niente, volevo dire solamente per quanto riguarda Fazio. Fazio, Fabio che lo Fazio, video, sì. Io l'ho adorata una persona veramente non so, un nozzerdino del servito della politica. Ma e quale è, politica? Eh, so lei io, io l'ho criticato per una cosa che ha detto, cioè per la eh. prima volta se ne esce contro le intercettazioni telefoniche, mi risulta per la prima volta, eh, poi magari l'ha fatto altre volte. Prend ma mai ma posizione, Giancarlo Fazio, eh. Non non si ricorda un'altra volta in cui ha detto che schifo la pubblicazione delle intercettazioni telefoniche cioè, che non sono Cioè le grandi battaglie di Fazio, eh? Che uno e lì ha un'altra fa un io altro lavoro che... lui. Tutto. So. Sì, allora? Ah. Niente, io dico solamente che Fazio Ma come, è Zerbino di chi? Fatto, no? Di chi? Zerbino della politica. Vabbè. Quando la tandaritto. Oh, io vorrei tornare un attimo su questa vicenda di Fazio, eh, il quale credo per la prima volta si stupisce della pubblicazione delle intercettazioni. Ora, per me va benissimo, eh va benissimo o si cambia la legge e si dice che le intercettazioni non vanno pubblicate prima dei processi oppure si pubblicano pure queste però Fazio non si può indignare solo adesso signor Fabio Fazio solo adesso solo adesso secondo me bisogna serenamente prendere atto che la pubblicazione di intercettazioni quello di questo è tipo tutto. è una cosa che non è più sopportabile quello senso è un altro che... discorso non è più sopportabile adesso eh? adesso adesso Io oh, soy el tutogero o l'incredibile incertezza del Partito Democratico sulla cancellieri. Io e il signor Parenzo è da tempo e dal primo giorno che diciamo che la cancellieri si deve dimettere dal primo giorno di questa vicenda. Piano piano ci sta arrivando anche poco a poco, piano piano ci sta arrivando anche il Partito Democratico il quale però subordina subordina le dimissioni della cancelliera a un avviso di garanzia, una vergogna. Cosa c'entra l'avviso di garanzia le dimissioni sono politiche, l'avviso di garanzia in teoria è a garanzia appunto del di un eventuale indagato, di un indagato, dunque perché l'avviso di garanzia deve essere, come dire, no, l'elemento che fa detonare, che fa esplodere la cancellieri? da danza vita baila col ritmo bueno no tempo Oh, dalema tra l'altro è a favore della cancellieri, eh. Sentiamolo, eh. Dalema pro cancellieri. A mio giudizio dalle notizie che si hanno, la cancelliere non ha fatto nulla di scorretto ed è semmai è illegale la pubblicazione dei tabulati delle sue telefonate private tra lei e altre persone che non sono indagate, né lei né queste altre persone. Ma non è che se uno poi è indagato cambia qualcosa, non cambia nulla! Vabbè, eh, fatemi risentire l'onorevole Cazzi, dai. Onorevole Cazzi, allora come oh cazzo? Era eh, Razzi, eh? Ma abbiamo in collegamento, caro David, in grande collegamento. No, non c'è, eh? Dovremmo avere il direttore del giornale tra poco. Dovremmo avere il direttore del giornale. Pronto? Salusti? Sì, pronto Walter. Buonasera. buonasera, buonasera, buonasera. Senta Salusti, ci può dire qual è il titolo di domani del giornale? Eh guardi, qui stiamo lavorando. Comunque abbiamo uno scoop in prima pagina, è beccato Alfano. E allora ci può dire beccato Alfano? L abbiamo smascherato perché come voi sapete nel 1984 non ha non ha pagato l'assicurazione dell'auto che sia una cosa molto grave questo, rispetto a tutto quello che dicono su Berlusconi, nell'84 Alfano non ha pagato la assicurazione dell'auto e che ne sia veramente una cosa grave. Ma come scusi, eh, una eh, cosa gravissima. Scusi, guardi, Salusti, nell'84 non ha pagato Era già preciso, e so che voi comunisti queste notizie le e quell'altro stronzo lì queste notizie non le vedate perché siete diciamo con rispetto anche giornalistico, però dei pezzi di in merda. Però noi no, ho capito, gli escusi... unici che pubblichiamo la notizia nel 1984, Alfano non ha pagato l'assicurazione dell'auto. Ma che, chi, dell se ne frega, chi se ne frega? No, il bollo forse, non l'assicurazione. No, anche l'assicurazione. L'assicurazione è sicuro, abbiamo le prove, abbiamo le carte. Ma, vabbè, In capito. più comunque c'è anche una grande esclusiva che pubblichiamo nelle pagine interne del giornale. Sarebbe? E' il discorso integrale di Berlusconi tenuto a Roma. Vabbè, quello non è un'esclusiva, l'abbiamo sentito tutti. No, la grande esclusiva del giornale per 44 cartelle così rendiamo abbiamo pubblicato e poi una foto c'è un, tutto un dossier che stiamo costruendo dentro il giornale domani piccola c'è una grande foto con Cicchitto si? eh, a ristorante che beve del vino ed eh, evidentemente è un alcolizzato di merda anche noi aggiungevo forse forse sul il tema di merda forse si poteva discutere però che sia un alcoolizzato non c'è no, un problema Come se sto bevendo il vino al ristorante. Eh, al ristorante sì, sì. Vabbè. Soltanto noi ce lo abbiamo, ma con 1 litro, 1 litro di vino, c'era solo un bicchiere mezzo pieno e chiaramente stava bevendo il vino. Chiar voi però siete di sinistra, quindi facciamo Ma non è nole, quello non che sta bevendo, vino, ma sta bevendo. Ma state siete di sinistra, quindi Sta bevendo il vino al ristorante. Vabbè, grazie. Comunque il titolo di domani è beccato al faro perché Alfano non ha pagato Fano. il bollo nell'84. Nell'84 non pagava il bollo dell'auto e l'assicurazione anche molto poi. Nell'84 Davide provincia di Milano Ciao Giuseppe, ciao Dimmi. Davide. Guarda, una cosa, una considerazione rapida, per me la la scissione Alfano Berlusconi è una mossa rischiere. Perché io con, con se considero un traditore uno non non mi alleo. Secondo eh. me avevano un calo di consensi e così i voti andranno un po', un po' da una parte e un po' dall'altra e stanno insieme. Alla fine stanno insieme, no? Sì sì, insomma su questo lei ha ragione, cioè dovrebbero stare no, da, insieme. Ah no, da da da dimmi tu, perché ieri ero e sono rimasto colpito dal dal dal video di Berlusconi che a cerotto 1 dal dal fondo della sala si sente sì. urlatori traditori e e, si, e Berlusconi stesso fa beh traditori, no dai, non, non. Sì, beh, Berlusconi è molto morbido in queste ore perché comunque al Faano gli vuole bene come un figlio, eccetera eccetera. Eh, però comunque volevo dire questo. Ciao a tutti, tu, tu, a tutti. Ciao ciao, grazie a noi la Spezia. Sì, io mi spingo, ciao a tutti. Tengo un pochino cara. oltre, così in uno scenario futuro e volevo un parere vostro. Ehm Sel se ne sta andando. Sel se ne sta andando. Eh, è, sta andando. è finito. Mm. Ehm ci sono rimasti questi tre soggetti: il sì. Forza Italia, un centrodestra poco per lo sco-centrico e Renzi che ormai sì. poi... è padrone del PD. Sì, poi Sì. Uh, che sia uno scenario futuro per vedere una nuova DC ma che ne Con so Graziano ma, ma, ma, ma, ma non lo so che ma perché le vengono questi pensieri perché? perché lei ha questi pensieri ma pensi ad altre cose so. non può pensare ai nuovi scenari alla DC come dice Parenzo Novi pensi scenari. alle gangbang ma, ma no dico a quel punto piuttosto che uno come dire alle 19 e 41 nell'abitacolo della macchina tornando a casa ma dopo una stressantissima giornata di lavoro stressante. Uno si interroga e dice, ma non è che forse rinasce la DC, ma veramente meglio la droga. E allora, e eh dai, Michele da Roma, dai. Michele? Sì? Sì, sì. sì. ma Graziano c'è ancora, no? Graziano? Sì, ci sono. Eh, e eh dai. Eh, lui dicevo, non è farina del mio sacco. Lo letto pure. da un sacco di parti. Vabbè, ho capito, è ancora peggio. Ma in discorso mezzo. Il, il fatto vecchio. che una la mia letto si sia posto il problema è ancora peggio. Ah, Michele la Roma, su. Sì. sì? Dottor Crujani. Prego. Ah, uh, dottor Crujani, sulla cosiddetta scissione del Sì, pibili, cosiddetta scissione. Come devo dire che questa scissione guardata sì. con distacco, senza animosità. Sì è una scissione di natura strettamente strategica. Strategica, sì. In, in pratica, in che senso? esclusivamente per sostenere il governo Letta. Sì, ma so no, non c'è dubbio. Sì. Ma no, questo so questo so, non c'è dubbio. Vada avanti una con l'argomentazione, questo non c'è dubbio. È venito il governo Letta. Sì. E eh, la coalizione è sempre la stessa, cioè dire si remettono insieme dal capo E chi parte, lo sa? E chi lo sa? Questa sì, questa scissione fa bene anche al PDL perché non disorienta l'elettorato, no. sì, quindi no. votano l'elettorato vota o Alfano o Berlusconi, sì. non perdono voti. Alla fin fine può anche essere una forpatta questa, eh. Va bene po Michele, anche... Francesco da Roma, buonasera Francesco. Oh, buonasera, Dica. buonasera. Eh, senta, io, eh, io io mi sento orgoglioso di essere una persona da cento destra. Sì. Sembra che quel paese di merda, però se sei comunista. Non vale un grande incazzo. Eh, ma chi lo dice questo qui? Chi non dice, sono Scusi. orgoglioso di avere un presidente che si chiama Silvia Del Vecchi. Oh, oh, ma lei eh, ma lei è quello che c'aveva il nel duce tatuato sul braccio? No, no, no, no, no. Non è lei, no, no, mi sembra No, no, no, no, dico no, c'è lei. Io sono solito questo paese a te e a Parenzo. Sì, come? Eh, eh se ti, se mi verletti io ti dico una cosa. Sì. Immagina che il presidente di Varonde Bene, Jorge hizo una festa. Ti invito e ti presente, uno possi verifica che c'è. Ma no, Francesco, non ho capito bene, non, non si ho capito se si sente bene. Alessandro da Rimini, dai. Sì, buonasera. Dimmi Niente, anch'io faccio le considerazioni un po' dei miei predecessori, penso sì, che predecessori, sia tutto quanto sì. strategicamente scelto da Berlusconi quello che è successo. Ma eh, questo anche perché Berlusconi non può certo stare con un governo che fra qualche giorno lo farà decadere, no? C'è eh. un Parlamento che lo farà decadere, ma sì. il governo chiaramente dovrà andare avanti. E allora? E, e allora cosa succede? Succede che Alfano e la stampella del governo e i suoi sono la stampella del non governo, mm. così va avanti Berlusconi e si salva ancora. Ma non credo perché gli odi personali che ci sono tra le due fazioni sono sono veri. Sono veri e anche eh, irrimediabili, secondo me, eh ma no. Ma sì, ma vero, ma quelli quelli sono personalismi, ma non è la politica, la politica è un'altra cosa, secondo me. Non mi morderé il dito. Allora, la via cielo. Buonasera, ragazzi. Allora, come oh, ches? Era Razzi, era Razzi. Io c'ho ancora in testa eh, le parole di questa militante Notab, la quale, la quale dice a proposito del presunto bacio al poliziotto, sì, delle cose, delle parole cari ascoltatori che Nessun messaggio di pace, anzi, questi porci schifosi li appenderei solo a testa in giù dopo quello che è successo a Marta, la compagna molestata e picchiata. Si dice che i poliziotti li, app li appenderebbero a testa in giù. Poi abbiamo con noi un rappresentante del governo, un del governo. Uh, fedelissimo di Silvio Berlusconi. Certo, è un rappresentante del governo che eh, non so ancora se rimane dopo quello che è successo, dopo tutto il ah. casino di questi giorni. Sottosegretario Ben tornato alla Zanzara. Con il governo no, ma con Berlusconi sì. Con Berlusconi sì. Eh, sempre... Gianfranco Miccicheve, buonasera. Come stai? Tutto bene, bene? c'è anche Parenzo, Tutto eh? Tutto bene Micichè? C'è anche Parenzo, però allora vado via. No, come no, dai, Gianfranco su. Eh, <ride> senti una cosa, ma Micichè dopo... a quest'ora come mangiare il pane ca' Meuzza a quest'ora proprio? Il pane ca' Meuzza meraviglioso. Cioè ti rimane indigesto tutta la sera comunque, eh? Ma perché? Eh, no, te vero, te, vero, te vero. lo magni a quest'ora ti rimane indigesto? Dai, su, ma è sempre no, quello dai. del 61-0, altro che Alfarano. No, eh, Alfarano ha vinto Al qualche cosa. Scusatimo Gianfranco, ha vinto qualche cosa in vita sua Alfarano no? Poco poco eh Il torneo poco. di calcetto del patronato, sì. Del, qualche torneo, qualche sì. credo quello giusto. Qualche <ride> partita di calcio, qualche partita di di di carte. Allora che dite? Eh, eh che, che dite? diciamo, sei tu sei sempre devi... al governo intanto, rimani lì, comunque Tu rimani lì fermo, non Dove? ti muovi dal governo finché finché Berlusconi non mi dice di andare via, non vado via. Ma dov'è che ha sede l'ufficio tuo proprio, signor Micchi, che materialmente? È tutto smantato, Palazzo Vidoni. Ah, Palazzo, Palazzo, Palazzo Vidoni, Palazzo Vidoni. Beh, ci vai ogni tanto, sì. sì Bah, mm. ci va. Mm. Mm. Mm. Mm. <ride> diciamo... Dove sei adesso, ad esempio? No, sono, sono a Roma. Sono non a ci Roma. vai mai, dai, dai suci mai vai, mai, dai, su, diciamo la verità. Raramente. Uh, allora che volete? Che dici? <ride> Come che, che volete? Dici? Oggi Crocetta presidente della Regione Sicilia sì. ha detto che è pronto al dialogo con Alfarano. Ma <ride> finì che Alfarano si mette pure con Crocetta, che dici? Tutto finito lì, eh. È una secondo me una sciocchezza, però insomma. Ma ci dice può finire pure con Crocetta Alfarano? No, non credo. Tutto è possibile, tutto è possibile. Vabbè, ma sei, non puoi rimanere così generale, qualcosa devi dire pure tu, io l'ho capito. No, no, non c'è so che dire, non c'è so che dire. Sotto segretario o non ti dimetti? Certo fin... che mi dimetto. Quando? Quando? Nel momento in cui Berlusconi mi chiede di dimettere, mi passeranno 30 secondi. Ah, vabbè, quello non c'è. Ma ancora. ancora non l'ha chiesto ufficialmente? Eh. Non l'ha ancora chiesto ufficialmente. Eh, però... però è la precondizione, perché qui ci sarà il voto sulla decadenza. Che eh, vuol dire la precondizione? Non c'è dubbio che è la precondizione. Cercò e queste cose di quel gruppo di forze italiane, per... Berlusconi all'opposizione o fa parte di questa maggioranza? Ancora Marta, questa. Guarda, io andrei all'opposizione se c'è la decadenza, sì. se c'è la decadenza andrei all'opposizione. Lo faresti pure tu, sai Benzo? Cioè? Di andare all'opposizione? Ma ascolti. io perché devo io un giornalista sta per forza all'opposizione. Questo è vero. Eh, per forza, allora, scusa, scusate, ma io voglio capire una cosa. Cioè, un minuto dopo, secondo lei, dopo la decadenza, un minuto dopo dovete fare, dovete passare all'opposizione, sì, però. Va ben così, va. Ma così. tanto quelli comunque la maggioranza ce l'hanno, eh. Eh vabbè, ma mica mica è detto che bisogna andare all'opposizione per forza per far cadere il governo. Si va andare all'opposizione per fare una sana opposizione e controllare che le cose si facciano bene, punto. Eh. Quindi, fino al voto sulla decadenza rimani vabbè, lì. Vabbè, intanto poi sulla decadenza è, è fra poco 2 minuti dopo dimesso, è così. Ma è vero sta cosa che qualcuno pensa di poter di poter prolungare, ma basta, è una basta prolungare questa agonia, si decida subito, non prolungare. Sono il... d'accordo con te, basta oh, prolungare ecco. l'agonia. Eh, cioè, l'agonia no del governo in generale, la cosa di Berlusconi. Sono assolutamente d'accordo. Cioè, votare a gennaio che differenza fa? No, cioè, ma chi è che dà questi consigli a Berlusconi, ogni tanto chi è che ti... Ma non è che ne sbagli tantissimi, eh. Eh, che quel falco che dà quelle notizie? No, il falco, questa cosa di prolungare ancora un mese di tempo. Che giorni a votare io fosse per te potresti domani o no? no la decadenza. La, la decadenza o la voterei proprio. No, vabbè, ma proprio se Beh, deve, se bisogna votarla, votiamola domani. Guarda su. che satore la decadenza, è una cosa veramente folle. Vabbè, è folle, sai, in folle. In un Beh, altro folle. paese del mondo si potrebbe potrebbe succedere. Ma no, ma come, è ma prana, insomma, è stato è stato condannato, che... è il Parlamento condanna, deve prendere là. atto e Dai. così non è che c'è Poi morte. politicamente uno può dire il leader dell'opposizione, d'accordo, per i leader della posizione. Aspetta, è quello di cui parlate, non ne parlo. Ma no, ma cosa? La retroattività dici tu, la sola della retroattività. È un'enormità quella che Ma d'accordo, ma enormità. anche fosse un'enormità, ci sarebbe poi il giudizio comunque del tribunale, Gianfranco, eh Ma non esiste al mondo una legge che ha valore retroattivo, ragazzi. Ma dai, ma su, ma nessuno ne ha, ne ha mai parlato all'inizio quando è stata approvata la legge, era chiaro che per era era anche per i deputati eh, eletti nel 2013, dai, deputati e senatori, era evidente che era così. No, ma era chiaro a chi, scusami. Ma era chiaro a tutti che era valeva valeva per per quelli eletti poi, no? Ehm è normale. Ma scusa, eh, per chi vale se dopo no, per E no, i... non si capisce per chi vale, per quelli condannati quando da da, da quel momento in poi. Sì, c'è, ma col fias si legge che viene fatta, viene fatta e da quel momento vale, ma che discolpa? Cioè ci sono? vale per le condanne che sì, per le non, non per chi dovrebbe valere, non si capisce. Ragazzi, non esiste al un mondo. Cioè uno prossimi. doveva commettere, cioè perché valesse quella legge, uno avrebbe dovuto commettere il reato dopo che è entrata in vigore la legge, questo è il punto. Ah, roba no, incredibile. Vabbè, senti. Era fatta apposta perché c'erano troppi io... politici condannati in Parlamento, per questo Vabbè, era lasciamo, fatta lasciamo... la legge Cancelleri. Beh, e sennò no non si capisce, no? Anche tu eri contro questa cance... questa legge? io che sta leggere non l'ho manco capito quello. Eh vabbè, contrai non te ne frega niente. Hai anche letta, sì. No, ma no, ma giustamente la letta, non sicura. la, la all'epoca te ne interessavi, no? Ragazzi, siete messi male sono team, so davvero. Perché siamo messi male? Ma scusa, ma che cosa sono gli alfaniani secondo te? Che ne so io, una categoria. Eh, appunto. Un, un gruppo di boh, non ne ho idea. Ma è possibile mai che esistano degli alfaniani? Sai che no, non non è, secondo me non è possibile, insomma. Cioè, non può Non, che, che non può esistere che... in natura, dici. Come? Non può io esistere in natura. Propto esistere in natura dice l'esistenza degli alfaniani. No, può esistere perché no? Eh. Esiste di tutto, si sta un casino. Ma perché Berusconi afani. vuole così bene dalfano? Si sono gli alieni e quindi soglio a fare anche. Dunque come c'hè gli alieni? Come gli alieni gli <ride> alfaniani. Vabbè, dammi un aggettivo per definire alfano, dai, un tuo aggettivo hai scritto vile mi no, sembra. No, come no? Non non. So. Ma hai scritto vile. Vile hai scritto nel Ma tuo scritto blog. Hai scritto due vile. Come? Sul tuo blog Come hai scritto ma discordi, ti scordi, scordi, scordi pure quello che hai scritto, no, è scritto non che curioso, non sento hai scritto vile. Vile sì. hai scritto, vile, vile. Vile, vile, sì. Questo l'hai scritto, eh? Questo l'hai scritto. Ti qual, non so sai se l'ho scritto, lo comunque lo penso. È un vile. È comunque uno che che Come dire, un uomo vero quello che ha fatto lui non l'avrebbe fatto. Un uomo vero. Sì, però anche tu uomo... hai abbandonato Perché? hai abbandonato sì, il figlio, eh. Mentre mentre era fortissimo, sono andato io che me ne sono andato, eh, ho fatto il salto nel buio. Mica sono io che ho lasciato solo mentre ne aveva bisogno. Eh, ma un uomo vero sì, che vuoi capito. dire quando dici un uomo vero non l'avrebbe eh, fatto. Roba scherziamo, mica la stessa cosa quello. Oh. Ma un uomo vero che vuoi dire, scusa, quando dici un uomo vero non l'avrebbe fatto. Che significa un uomo vero? E eh, che ne, ne so, un uomo vero? vero, dimmelo tu, che eh, cosa significa? Ci possono un, essere di un uomo vero è un uomo vero, uno con le palle. Uno con le palle non avrebbe non avrebbe fatto di fatto questa cosa qua non avrebbe sì, lasciato assolutamente no Non avrebbe lasciato Berlusconi la sola. Diciamo oh, Berlusconi. Ho capito, ma perché si deve buttare nel fosso quando ritiene sbagliata la mossa di politica di staccare la spina al governo? Se l... se ritiene sbagliata questa cosa, fa la battaglia, voi non ma ci state Ma dietro questa cosa qui c'è un motivo ideale non far cadere il governo o la poltrona. Dimmelo tu, Gianfranco, questo Motivi queste... ideali non ne vedo, perché quando gli sento dire a questi qui eh. che non vogliono stare con gli estremisti, pare che Berlusconi l'hanno conosciuto ieri, no? Questo è vero, questo è vero. Questo su questo penso esattamente come te. Questo lo penso esattamente. Ma si può... dietro cosa c'è? Una politica rimane in piedi il governo la responsabilità o che cosa? La poltrona, il vantan che cosa esattamente? Spiegamela questa cosa qui, mi sta interessando. Io questo non è questo cioè Ma ho ho come non hai idea? Voglia. Quello la penserai tu in qualche modo. Dietro questa operazione che cos'è? Poltrone, visibilità. L'anno eh. scorso ho chiesto a me, chiediglielo a loro. Vogliono voglio però eri tu che in passato dicevi non datevi del traditore quando avevi abbandonato Berlusconi. Quindi perché bisogna dargli dei traditori a loro oggi, vili? Ma io tu scusami, stesso ripeto, avevi detto ripeto. non datevi del traditore. Ripeto, io non ero io non avevo tradito chi? Me lo ho tradito, me ne ero andato a Eh eh allora avevi fondato anche un movimento come sud eh. Ma vogliono e Berlusconi vogliono Berlusconi morti, io, vogliono lo... Berlusconi morto questi qua. Come? Vogliono Berlusconi morto, come lo vogliono Berlusconi? Secondo me sì. Ma ah, morto c'è proprio nella, nella cassa nella bara. Sì, sì, secondo me questo è l'atteggiamento. <ride> c'è la bara. Se Berlusconi crepa gli per loro è un è un trionfo. Per loro è la la la l'apoteosi. Ma no, ma come quanto siamo stupidi, ma <ride> no? Cioè vogliono Berlusconi da Mammett, vogliono Berlusconi sopportabile. Vogliono Berlusconi in galera, che vogliono questi qua? Vogliono Berlusconi politicamente morto, spero solo politicamente. Morto. Ah, spero, vabbè, no, eccetera. Ma sì, ma figuriamoci. Eh no, perché, figuriamo. ma, senta, scusa, ehm, ehm, no, ma che eh. per figurare. Aspetta, scusa, è un già pranco, ma è è meglio Schifani alla fine l'atteggiamento di Schifani, non si è capito, ma quanto sì sì. No, siccome sono due siciliani, Schifani sono, Schifani e Alfano, torrande. come chi si è comportato meglio o peggio secondo te? Uh, uguali. Ma vedi, è vera una domanda interessante quel Skifanico all'ultimo momento ci ha sfilato dopo aver esitato un sacco eh. di tempo. E Alfano, chi è, me? chi chi si è comportato? <ride> un bel match. Eh? Un è bel un bel match. match, eh. Un bel match. Vabbè. Ho visto un bel match. Beh, adesso avete anche i Falchetti, eh, comunque. Comunque stasera non Sono sei... sono bravi questi. Sono casi. bravi, sì. Bravi sti ragazzi. Hanno no, no, no, no, no, no, no, imparato la lezione bene, vero? Come? Hanno imparato no, bene la lezione, dico. Che no, lezione? ha fatto strazioni. Beh, qualcuno gli Beh, ha fatto. Beh, insomma, va, in va. dicono le cose. Qualcosa gli hanno detto, dai. Ma erano lezione, poi beccati. Le elezioni non credo che gliel'abbiano fatte, sono bravo. Mm, comunque sei in forma stasera, eh? Anzi Ma no. Ma che in forma? Non in forma proprio. Ma, Ma perché? Mai? Che è successo? No, scusa. No. Vabbè, adesso ti devo fare una domanda dopo la pubblicità. È 800 24 00 24, vabbè, mi sono impicciato pure io. Gianfranco Micciche, sottosegretario ancora non si sa per quanto alla Pubblica Amministrazione. quanto siete stupidi. Te detrovi insorportabile. Eh ho capito, sì, siamo un po' stupidi, è vero. Eh, Micichè. E lei aderirà forse Italia Grande Sud confluirà, pare sia molto ah, interessata a questa ben, cosa. Ma io penso di sì cosa vuol dire penso, che grandemente sì, ovviamente sì. Continuiamo che Camorria questa sera siete insopportabili, vero? Camorria che cosa ha detto? Ma si rende conto che il 5 Movimento 5 Stelle eh. protesta perché con la decadenza Berlusconi quando ci sarà la decadenza avrà una specie di bonus uscita di 180.000 euro, no? Per tutti gli Ha il ricordo per Berlusconi cosa gli ne fa fare? Appunto dico, ma perché cosa sono per Berlusconi 180.000€? Sì. Cioè, diciamo la verità. Certo no, per Berlusconi non sono, dico, Berlusconi non è non è così che lo fai contento. Ma sì, a po' che gliene frega di 180.000€ sì, okay. Berlusconi o Bruscolini, dai. Assolutamente su. nulla. Bruscolini, dai. No, per noi invece Eh, insomma. per me, per me 180.000 Guarda, ho, ho sentito quanta pubblicità avete qua dentro, vuol dire che il resto un sacco di soldi. Sì, ho capito, noi i soldi sì, vanno, che a, vanno, vanno a noi. Eh, eh scusa, amico eh, mio. Eh, vabbè, cioè... ma, insomma, se se Se fa da fatturare tanto alla azienda, fatturare Ma tanti, sì, tanti, per qualche rapporto così Però, diretto. Però guardi, le assicuro che per noi 180.000 euro della pulizia di Berusconi sarebbero buoni, eh. Sì. Um, anche per anche a lei forse. Sì. Anche per lei forse. Cosa? 180.000. Non mi dica che 180.000 per lei non sono nulla. Per Beh. me sarebbero moltissimo, lo no, so. Eh, eh, quanto ah, prende? Per... Quanto sente prende come sottosegretario lei? Come? Robetta, quanto prende come sottosegretario? Prende niente, prende del deve sono non spendo 3000 fa €0. Niente, poco. Sì, non non ci si campa con quello. E che c'è e come come, si come fa? fa? Eh? Come fa a campare senza con, con e quei se soldi? Campa con quelli, grazie a Dio. Cioè che ci fa coi soldi da sottosegretario? Eh, no. <ride> Ci paga la fitta a Roma, che fa? Si fa, per esempio, ci pago l'affitto a Roma. Ci paga quant Quanto paga l'affitto a Roma? 3000€? Eh? Oh, ma che cosa è oggi? Vabbè, ma ho capito. Ma, ma cosa? Sì. Perché si arrabbia di tutto? Lei non vuole rispondere su Alfano. E allora. Alfano niente, e lo stipendio niente, niente. Eh, lo no, stipendio niente. Quanto pago di affitto? Quanto non no, pago? No, ma che ne so, ma tutto, tutto ma bisogna ma, sapere. Ma ma c'è la grande trasparenza. Noi frughiamo nelle mutande. Ma. Cioè, la ehm... grande trasparenza, chi c'è la trasparenza? Ma bisogna, bisogna averla, bisogna averla. Bisogna averla con la trasparenza. Vabbè, ho capito, ma eh, Poi è. lei è sottosegretario alla pubblica amministrazione, quindi Eh, esatto, eh, eh, quindi. Comunque lo stipendio da sottosegretario mi sa che era poca roba, eh. Cioè, ma non lei... è molto, garantismo che non è molto non è molto, non è molto, no, no no, è poco, cioè A Roma me... a Roma non è che si sta proprio si campa bene con quei soldi. No, a Roma si campa malissimo. Cioè, in Beh, che senso? Malissimo. Eh, cioè è malissimo. E cioè e fuoco questo se vendo, sai quanto quanto costa una casa a Roma? Te l'hanno detto. Quanto? Tu sei sicuro che casa devi avere tu? Non che sono io. Io c'ho una casa a Piazza Navona, però non la gestisco eh, io. E questo chi te la pagarra? No, è di mia no, madre. No, è sua, è proprietà sua. Madre. Non prendo non prendo 1 euro io. Vabbè, oggi chiedono io no, come come solo per niente abbiamo Sto chiesto Stasera esco con Aldo. Scusi, perché... ma, quanto ma a quanto a ca... quanto quanto questi 3000 euro? Quali sono le altre entrate che hai, scusa? Com'è possibile? Beh, insomma, si fa i fatti tuoi. Vabbè, vabbè, mi faccio i fatti miei. Vabbè, allora, allora facciamo un'altra domanda. L'altra domanda è, è, è questa, meglio, è si Mozze. Molto... Piuttosto che andare con Alfano, che cosa è meglio? Ma io non ci vado, punto e basta, non, non mi pongo il problema. Ho capito, di... ma piuttosto che andare con Alfano, che ne so, che è meglio... Che c'è di peggio? Che c'è di peggio di andare o con Alfano? Andare con un uomo, eh, per esempio. Si rendete conto che state parlando solo voi, dite tutto voi, vi fate la domanda e vi date la ma ho domanda? Ma ho capito, ma se non rispondi, <ride> ma non rispondi, non rispondi... Eh... Ma come non rispondo? Vi state facendo... Le che fine farà Alfano? Che fine farà Alfano? Alfano, che fine farà? Che ne so io. A... Alfano e il suo gruppo, che fine faranno? No. Eh... <ride> Che ne so? Che ride. Eh, eh, eh. Uno fa una fa domanda e lui ride. Cioè la siete veramente noiosa. No, io. Sì, vabbè, allora diamo un giudizio su questi qua che sono andati via da Berlusconi. Un giudizio lapidario all'amicizia, però di quelli belli, Date eh. Un altro giudizio su chi? No, sì, quelli che sono stanno con Alfano, Formigoni, per esempio, come lo giudichi? Beh, questa è buona come risposta, però, eh. <ride> che vuol dire? C'è racchiude tutto un pezzo. Che vuol dire? Pum. Che vuol dire? Pum. Dunque, statevi una calmata. Siete eh. agitati oggi? No, noi oggi, noi formigoni. <ride> Hai oggi. fatto pff, e noi siamo agitati. Lupi, andiamo con Lupi. Lupi, mi dispiace tutto sommato perché lo consideravo meglio degli altri. Ma consideravi meglio, eh? Chicchitto? Non mi stupisco. Non ti stupisci, perché non ti stupisce? Stavo sempre fedelissimo di Berlusconi. Lo allora, so sempre in televisione, quindi vuol dire che è bravo. Eh. Ah, sì, allora. Sacconi. Questo è un fantastico momento di giudizio, complimenti. No, no, dico che è bravo. Ho detto è stato sempre fedelissimo di Berlusconi, è stato sempre lì accanto a Berlusconi con pazza a difendere eh, tutto. Capite, Come mai ha fatto questo salto? Secondo me gli altri pure. Ma, Come sì. ha fatto questo salto dalla guaglia? Come mai? Secondo salto te? Contro la guaglia. Eh. Su no. questo tradimento, perché? Non so io. Eh? Perché mi, mi fai domande fantastiche. Eh. Perché vabbè. ha fatto saltare perché quell'ha tradito. Che cosa? Che domande fantastiche. Allora te ne faccio un'altra io. Si scrive Alfano, ma si legge PD? Ma si legge? PD? PD. Eh. No. No, no eh. Allora, parlaci a piacere del tema del giorno, caro Micciche. Il eh. tema del giorno. Quali grandi successi hai ottenuto come sottosegretario alla Pubblica Amministrazione? Ecco le domande di regime che ti piacciono. Ah, eh. eh. oh, eh. finiscono. Ecco che si sveglia, vedi? Vabbè, comunque Ma io sono sotto che io ho avuto, se vuoi ti faccio un giorno che ci vediamo, non ora che non ne frequenti, sono ti faccio un elenco infinito di cose che sono state fatte, di successi che ho avuto. Per cui non sm smetti. Vabbè, dai, elenco infinito, dai, pure tu, non è mai un piccolo elenco, un piccolo elenco. <ride> un piccolo elenco, dai, un elenchino, sì, un elenchino. Comunque aspetta. Allora, eh, facciamo, un facciamo un giuramento, senti, aspetta, senti, facciamo no, un giuramento. Tutta la merda. Aspetta, facciamo un giuramento. Hai sentito cosa ha detto? ha detto? Era fuori onda, senti cosa ha detto? Che ha detto. No, non quello fuori onda, lo senti fuori... in diretta, lo, so, sentito, sentito, me lo senti in diretta, che è una merda, cadenti, è una merda totale. Cioè, sì, l'uomo delle istituzioni, senti, è una merda totale, un personaggio simile mai visto in mondo. Una merda totale. Sentilo! L'uomo delle istituzioni, capito? Ti facciamo una domanda facile col paese se sei una merda le istituzioni che ci possono Ecco qua, il sottosegretario che insulta e attacca È la libera esatto, stampa. Esatto. Vieni, eccolo, vieni, eccolo, vieni, eccolo, eccolo qua, Marieni. Eccolo, eccolo. Eccolo qua. Marieni. Ma vieni, ma vieni parento. Tutta la verità, nient'altro che la verità. Andiamo in onda questa cosa. Tutta la verità, nient'altro nient che, che la verità. È tutta la verità, bellissimo, fantastico. Eh, tutta la verità, nient'altro <ride> che la verità. Che spot. È stupendo, guarda. Sei un sei veramente un poeta. Il presidente come sta? Sì. Non benissimo, credo. In che senso non benissimo? Perché che golvo che stia bene per ora. No? Eh? No, non lo so, non dimmi tu, come sta? Quando l'hai sentito l'ultima volta? Credo che stia bene, nelle condizioni in cui è. Eh, ma ma io dico Alfano può aver pregiudicato Nizia la Alfano, sua. E Alfano, e Alfano, Alfano. Vabbè, ma Alfano è Alfano il protagonista, Alfano. dai, lui a Renditi e a questa cosa, è diventato un protagonista. Ma non rendo proprio, Renditi a questa cosa che fa i fini. Cioè, è diventato un protagonista della, della politica italiana molto più eh di sì, quanto sono non lo sia Micchiè. A Renditi, a Renditi, fate io sono fate per non... lui. Che costi ricorda la sigla NCD? Nuovo Centrodestra. Una cagata. Na cacca. No, beh, beh, una cacca, na na cacca, no. NC, quello è NC, è la D, c'è la D finale. Significa, na cacca. Significa qualcosa? Come che? No, è un cosa? acronimo, acronimo, Nuovo Centrodestra, NCD. No, vabbè, ma adesso non voglio dirmi. È una malattia, qualcuno ha detto una malattia? È una malattia, una malattia. Una malattia non trasmissibile, che cos'è? Una cosa malattia del Dio. La malattia non trasmissibile. N-C-D, na cacata, nella traduzione di... di questa è buona, vedi, ogni tanto ti svegli però. Eh, nella traduzione di Michichè, una cacata, una cacata. Parezzo è uno stronzo di... è uno stronzo pazzesco. Sì, ce l'ha per tutti i suoi Michichè stasera, eh? <ride> no, veramente non ce l'ha per nessuno, questo è il problema. Che palle oggi... Formigoni? Oggi siete una palla, vero? Oggi siete una palla, vero? Allora, sì, oggi cantaci le canzoni che canta che penso che... mi diverto a venire da voi, ma oggi siete veramente no. Ma non è vero, non è vero. Ma sei, ma noi noi vogliamo il tuo contributo, se tu non sei eh, non, non sei contributo, pronto. Ok, se tu non sei contribuente, dillo. Eh, sì, <ride> ma eh, no, contribuente magari lo sei per poco perché se dici tu non che prendi. Se sei contribuente non abbiamo il tuo contributo. Dai, su. Eh, cosa unisce al Fara Berrusconi? cioè perché gli vuole così bene? Ma, ma tu che sei dentro queste cose, conosci tutto. Qualcuno mi di qualcuno ripete sempre Alfano, Berlusconi vuole bene ad Alfano, gli vuole bene come un figlio, alla fine perché è mo Perché è uno bravo. Perché è bravo, eh? Sì, sì, certamente è bravo. Questo guarda, non lo può negare nessuno. È bravo, eh? Ma Beh... Certamente molto molto bravo. Ma hai capito, ma tu non è che la pensi così in realtà, ti stai prendendo io, in giro? Io io non è vero, la penso esattamente così. Ma che cosa è ho bravo? Io ho sempre detto che Alfano è uno certamente bravo. Eh. Ma hai capito, ma mm... poi si sì, è dimostrato, come dire, comera Comera vile. vile vile vile Eh? Vile vile e ride e ride. Stai accogliendo e Prato e poco poco attento all'etica, diciamo, ma poco attento all'etica, addirittura all'etica, ma in politica non esistono queste cose. Ma hai ragione, ma hai ragione che c'entra l'etica? No, ma l'etica non esistono queste cose, dai, sì, il tradimento, dai, dai, dai. la fedeltà, e eh, sono scelte politiche, basta, non hai esistono, ragione, dai, perché... su, non sono scelte politiche, basta, proprio tu, dai, proprio tu. Lo no, proprio tu che cosa? No, proprio tu, ma che giustamente sei uno che oh, che con la politica tu, che mastichi tu. politica, che mastichi poli in questo senso, mastichi politica. Cioè, il tradimento è previsto. Sai come sai come realtà. funziona, no? Cioè, o no? Come funziona? No, ma pur previsto il tradimento, è previsto cambiare idea e previsto che fai un altro partito, questo è previsto, no? No, non è previsto. Sì, è previsto tutto. Comunque meglio più che stare con Alfano meglio drogarsi, ti dico la verità, eh. Cioè E previsto se attenta non dire minchiate. <ride> no, sì, ti dire, più che stare con Alfano, uno potrebbe che ne so, meglio andare, cioè io questo ti volevo chiedere. Piuttosto ando da... Me ne vado perché sei diventato cretino, ciao. Vabbè, ciao. Ciao. Grazie. Ciao, ciao. Oh, ma che cosa è oggi? è la zanzara capricciosa la zanzara velenosa è la zanzara dispettosa fa zazza è la zanzara capricciosa è la zanzara velenosa è la zanzara Marco da Roma 800 24 00 24 Marco pronto buonasera dica buonasera io volevo dire che il PDL senza Berlusconi le elezioni non le vince più questo mi sembra evidente vabbè Vabbè, questo e comunque la strategia delle è chiara, cioè loro si sono separati per avere un consenso elettorale e che che possa essere suddiviso sulla base delle delle preferenze che andranno a, sì, a, ma di non, che a sì, ma le divisioni le le divisioni non si non hanno mai portato grande fortuna le divisioni, eh, non è che ti Così sinistra. abbiamo più voti. Non è una divisione vera, è una divisione Sì, vabbè, d'accordo, però non è cioè non è che le divisioni portano più voti di solito, eh. Sì, però la il PDL di Alfano, cioè la destra di Alfano, quella che sarà e tutti i generali del PDL che prima lo erano porteranno dei voti, dei voti che forse sono orientati sì. più verso un, un centrodestra, ecco. E quindi questo mi sembra evidente, ma io voglio dire una cosa, ma voi tutte le variazioni di sistema che avvengono nel PDL di Berlusconi sono ben gionate, sono dei dei lavori di marketing ben fatti, cioè Voi pensate che Berlusconi si sia fatto accusare quando è stato con le le, le festiccioli e cose varie così in modo mm. Ma che c'entra questo le festicce Che cosa è? Che variazione di sistema che è stata Una evitata. variazione di Ma sistema. Che Ma di che sta parlando questo qua? La variazione di sistema, cioè non Cioè è un pazzito. La Quello variazione di sistema è ben ragionato, qui c'è una separazione. Sì, per rendere più morbidi anche lei dice c'è un ideale ad uno scopo neutrale. Vabbè. Eh, Salvatore da Palermo. Sì, salve, buonasera. Dica. Senta, io volevo sì, soltanto dire che praticamente l'asteggiamento del signor sottosegretario alla Salvatore lei ha la radio alta e dicevo sottosegretario alla pubblica amministrazione. Pronto? Nina? Sì, sì salve, è ci parla. salve, buonasera, è Parezzo Radio 24. Senta, sì, volevo sa, cara, scusi se la disturbo. No, volevo capire questa cosa che lei ha detto dopo il bacio al poliziotto, no? Sì. Che in verità lei ha detto cosa che che l'avrei detto, scusi. No, lei ha detto che non c'era nessun messaggio di baci, anzi voleva vederli appesi a testa in giù. No, io questo non ho detto, dovrebbe rileggere meglio le dichiarazioni No, lei ha detto nessun messaggio di pace in quel bacio che ho dato questo al poliziotto Questo non c'è, è vero Anzi, questi porci schifosi li appenderei solo a testa in giù Dopo quello che è successo a Marta, la mia comp la compagna molestata è e picchiata Vero, e quindi? No, quindi volevo capire, lei ha detto che voleva appendere, vedere appesi i poliziotti a testa in giù? Lo ha detto questo, no? Certo, ho detto esattamente la frase che lei ha appena detto. Cioè, nessun messaggio di pace, questi porci schifosi li appenderei solo a testa in giù. Questo me lo conferma. Ma anche perché a appenderli per il diritto morirebbero. E invece a testa in giù che vuol dire? È un or riferimento storico, ma non mi aspetto che lei lo capisca. No, cioè come Mussolini a Pesaro e Loreto precisamente. Era questo il riferimento sì, al testo storico. Ma uno di preciso sta registrando questa cosa. Mi sono temata? giornalista, sì. Come? Sì, sì, Parenza, Radio 24, sì. Quelli vuol dire che sono in linea? Sì. Le passo il collega sì, Crucciani. Buonasera, signorina, come sta? Mm, questo non è affar suo. Non pensa che avrebbe dovuto chiedermi prima Beh, abbiamo di detto. Abbiamo detto, abbiamo detto siamo siamo giornalisti, siamo qui. Ma le abbiamo chiesto solo conferma eh, delle cose delle parole che lei ha già detto. Ci può anche mandare a fare in culo, eh, non è un Beh, problema. Beh, cosa che ha mezzo fatto, insomma. Cioè, mi eh, ha detto "No, non voglio parlare, arrivederci, grazie". Non è un problema. Poi se c'è comunque una violenza. Ma sì, una noi siamo persone terribili. Lei ha detto "Aveva una scelta sputarli o baciarlo". Ma lei le può dire "Non voglio parlare, qual ma è il problema?". Ma questo non l'ho detto. Ma e guardano, no stiamo, è una uno abbia preso un'intervista che è uscita stiamo, sui stiamo, giornali in questi giorni, esatto, no? Ma oggi. Ma lei ci può per dire, dire anche non è vero nulla ma di. Ma mi stanno accusando parlando in proprie persone. Allora, ci sono una serie di punti. Sì, e innanzitutto okay. mi sono state prese un sacco di interviste sì. non autorizzate. Oh. Sì. Allora, chiarisca bene tu. Io no, no, dichiarato moltissime cose innanzitutto. Oh. Secondo di tutto, io decido chi chi rilascia le interviste. Vabbè, questo è d'accordo, lei non me l'ha chiesto. Bene. E quindi mi dispiace, facciamo così. Ma scusi ho scritto e quindi richiedo un intervisto No, ma guarda che qui e è io tutto io risponderò rifletterò... Sì, sì, sì, ma è tutto Te per glielo pure no. Ma è tutto chiaro qua, è tutto semplice, cioè non è che non non, non c'è nessuna manipolazione, cioè non c'è nessuna le cose le cose che vengono fatte, che si sentono, che si ascoltano sono quelle che non possono essere manipolate rispetto alle cose che che uno altre dichiarazioni che lei fa, per cui non non c'è nessuna manipolazione. Guarda, non c'è se c'è una cosa che non si può manipolare è la parola. Eh beh, è eh, qui. Quindi... Cioè, non si può manipolare nulla, per cui non è che lei dice una cosa e uno prende Taglia, cuci, taglia e cuci. Non si può manipolare niente, nulla. È d'accordo? Ma non ho messo in dubbio questo. Eh, non c'è nessuna manipolazione. Allora, io però volevo chiederle una cosa. Eh, posso un minuto oppure oppure non posso? Se lei mi dice non posso, chiederle una cosa io non glielo chiedo. Sì. Potrei anche non risponderle, ma provi a chiamare. Certo, se non vuole rispondere non risponde, dice allora, non voglio rispondere e eh, le chiediamo una cosa. Perché lei mi dice che è una provocazione, cioè pro, mh, per mh, la cosa io, io leggo questa risposta qua, lei mi dice il giornalista ha ha capito male, avevo una scelta, sputargli o baciarlo, ho scelto la seconda possibilità, provocarlo come farebbe una sex worker, una prostituta, insomma. Mi può spiegare questa metafora della prostituta? Fantastico, io questo non l'ho mai detto. E eh, lo so, però riportano no, allora queste vede all'occasione per smentire, giusto? Beh, vede che vede che riportano delle cose che magari non sono esatte. Lei non ha mai pronunciato la sex worker, certo è difficile, uno si sia inventato. Certo che l'ho pronunciata. Eh, ma no. È ma non... un lavoro come un altro ed esattamente come un lavoro come un altro io lo rispetto. Ma figuriamoci io anche noi. Fa questo lavoro di genere da moltissimo tempo. Sì. Eh le posso chiedere perché lei dice Belle posso chiedere perché lei disprezza le forze dell'ordine, perché dice ho alcuni poliziotti, magari non tutti, eh. Il mio era un gesto di spregio verso le forze dell'ordine, perché ha questo a questo oh. a questa avversione, questo ha questo spregio verso le forze dell'ordine, una cosa che che davvero mi mi Sì, lei non capisce. No, io non capisco, vabbè, ma uno può avere anche idee diverse dalle sue, cioè eh, no, immagino cioè io non capisco sì, perché sì. Eh perché altrimenti siamo no saremmo sarebbe sarebbe brutto un mondo tutto uguale, no? Questo è un luogo comune, ma in ogni caso Cioè lei piace un mondo, le piacerebbe un mondo, a lei piacerebbe un mondo dove tutti la pensano allo stesso modo? Beh, certo. Se... Assolutamente no. Ah, meno male. Io no. Sto dicendo soltanto che lei sta parlando per luoghi comuni. Io sto parlando In ogni caso le risponde. Sì. Le rispondo. Sì. La mia aderenza alle forze dell'ordine si basa su fatti concreti e reali. Sì. Prima di tutto quello che è successo alla nostra compagna Marta. Sì, che deve essere ancora approvato però. Deve essere ancora approvato. Lo stesso... Deve essere ancora provato, eh. Cioè, non è che sia certo. certo voi voi, voi dite che è stata molestata. Per carità, io non, non potre, potrebbe anche essere così, però non è che c'è una certificazione che è stata molestata e picchiata, diciamo, no? Cioè Lei ha ragione, ma pensi infatti che neanche i poliziotti della DIA sono stati condannati, quindi in effetti legalmente io non potrei neanche dire di avercela con le forze dell'ordine per no, la scuola. Sono Diaz. stati condannati, e come no? Beh, alcuni sono stati condannati, Condanne ci sono state. Condanne ci sono state, eh, magari sì, non come non come anni. vorrebbe lei, non come cioè, vorrebbe. Certo, sì, a 6 anni, non ci ha, non, come... non ci sono stati 10 anni, non però. Non come vorrebbe lei. Molti sono stati promossi. Questo è vero? Questo è vero? Questo è vero, è una vergogna, è vero? Questo è vero, è una vergogna. Questo è vero, vero. vero da e una... Non è il primo e l'ultimo caso. Non è una mela marcia che si trova. Sì. Ma lei come considera i poliziotti? Come considera i poliziotti che vanno a difendere, diciamo, la TAB? Come li considera umanamente? considero che siano delle persone che molto probabilmente non abbiano avuto scelta, né una scelta pratica, sì. quindi di poter decidere di andarci o non andarci, ma purtroppo e qua devo dirlo, neanche una scelta intellettuale, della capacità di poter scegliere con la propria testa. La zanzare con l'odio sinsetto che non mi fa dormire la notte. Oh, va di cos'è oggi. Eh, va bene, però ho capito i mugugni di Micchichè. Micchichè. Eh. Ma eh, è uno boh, può... sì, d'accordo, questa è la risposta a Formigoni. Eh, cosa ne pensa di Formigoni? Una specie di pernacche di di di di gesto, di di rumore di sottofondo. Ma volete intervenire su qualcosa di serio, su qualcosa di Caterina da Monza? Su, dai, forza all'attacco. E che palle. Sì, ciao, sono Caterina Moratti. Ciao, Monza. ciao, vai, vai. Ascolta, io ho sentito adesso quella specie di donna, ma ripeto, per me non è una Beh, donna. Spero. Ma vabbè, non è una, una donna militante. Eh, non che... sì, una militante, ma poveretta. Comunque, è una vigliacca perché non ha avuto il coraggio di dire, almeno l'hai detto, continua ad andare avanti, invece non ha una vigliacca, non ha avuto il coraggio. Quando questa mattina io ho sentito quello che era successo e quello che lei aveva detto dei nostri, comunque eh, carabinieri, militari delle nostre forze dell'ordine, mi ero veramente imbessialita perché a, a me fanno tenerezza questi ragazzi che sono lì o mi immagino questo ragazzo che se si ha visto questa deficente che gli faceva quelle cose e che lui non poteva reagire perché se reagisce qua viene fuori la fine del mondo, no? E questa qui nessuno gli dice niente. C'è quel cretino no, no, quello quello della Lega che comunque vabbè, è un po' strano che ha osato dire della Chiange che assomigliava a un rango tango, che non eh. era sta grande offesa è stato denunciato. Questa che si permette di dire quelle cose, quelle violenze, che si, un, delle minacce, nessuno dice niente, va tutto bene. E poi il movimento no, Notadv Da, con questa persona ci ha fatto una figuraccia veramente incredibile, ne esce malissimo, perché se questi sono loro, se questi sono loro, con quella violenza dentro che hanno, fanno solo paura, <ride> fanno bene a metterli dentro, ma fanno bene perché non possono reagire in questo modo. È, è assurdo, cioè io mi domando, nessuno ha detto niente. Ma e nessuno ha detto no, niente. No, come no? E eh, eh, che stanno dicendo in queste ore dopo l'intervista alla eh, signorina? Eh sì, eh, ha detto prima Quale sono la denuncia? Cioè, questa può, può dire quello che vuole, può minacciare comunque delle persone che sono qui che sono Che cioè lei sta dicendo mi ha minacciato i poliziotti di essere messi a testa in giù come Mussolini eh. a Piazza Loreto, perché questa era la cosa che ha detto. Eh certo, cosa pazzesca. In realtà, prima li ha offesi, li ha insultati, perché gli sì. ha dato dei porci. Ma come si permette? Ma come si permette? Ma io io se fossi il capo, non lo so, io la denuncerei. La denuncerei a nome di tutti Tutta l'arma... Cioè, io no, sì, infatti. Ma tanto si una volta che denunci, ma, ma perché non la si mette dentro? Ma quando una volta che denunci, ma che ottieni? Non ottieni okay, nulla. E iniziamo a dire che li denunciamo, iniziamo a dire che li denunciamo, che non possono permettersi di offendere i nostri ragazzi. Cavoli, sono i nostri, io potrebbe essere mio figlio quel ragazzo lì. E io mi vedo una deficiente del genere che sarà figlia di papà che non, ha, non lavorerà sì, perché beh, per permettersi di stare là. Quindi non vanno a lavorare in Cos fabbrica. Cos'è che ha detto che è una scelta intellettuale quella dei politici? No, certo. Quello lì sarà un ignorante che avrà studiato pochissimo, che gli hanno sbattuto in bocca quattro sì. parole eh. e che lei ripete a a a così, ma a pappagallo. Sì. E e figlia di papà, perché sicuramente quella non ha bisogno di lavorare né lavora e vorrei sapere che lavoro fa, come fa a mantenersi? Ci sarà mamma e papà che gli pagano lo stipendio? Che si crede tanto eh, di sinistra estremista È e quelli quella, quella gentile lì, è la gente che rovina l'Italia. Non è soltanto il politico. Certo, non la rovina i poliziotti. Grazie Giorgio da Roma, buonasera Giorgio. Eccoci, sono io. Dimmi. Ben trovato. Allora, io volevo dire una cosa che hanno già detto in molti che la sezione è un'operazione di marketing, insomma, sembra che il pensiero è già piuttosto forte, quindi va oltre. Io volevo dire una cosa da parecchio tempo che la signora Santanche si eh. ha rotto le palle a dire che lei è un'imprenditrice, capisci? Tanto la Santanche oggi è stata addirittura c'è una richiesta di arresto? Di parte di un PM sì, per una un manifestazione PM... non autorizzata che lei fece eh, l'ultimo giorno del Ramadan, che è il mese sacro per i musulmani. Nel 2009 Nel 2009 i musulmani sapete per questo mese mangiano di notte si e presentò... di giorno. Si presentò una festa dico che dovremmo approfondire perché è importante Vabbè, protestò, sarebbe bello dare uno spazio si alle regioni Sì, presento, volevo dire la cosa che la signora Santa anche è che continua a vantare la sua imprenditoria. Eh. L'imprenditoria non sa neanche che cos'è, perché, e perché per quanto ne so io che mi sono informato. Sì, si è informato. La signora sì. ha semplicemente la società di concezione pubblicitaria del giornale. Sì, e il allora il direttore so. è il compagno sì. e il padrone è Berlusconi. Sì. Siamo tutti buoni a fa impresa così. Siamo impresa tutti è rischio, Sì. Siamo tutti a rischio. Non è concezione. Beh, è vabbè, no, su questo secondo non me non si può andare gli imprenditori si dovrebbero incazzare come sta Irene quando sento parlare lei... il concetto di essere un'imprenditrice e capire i problemi degli imprenditori quella non capisce ma a me guardi me le fai venire di difendere la Santa anch'e cazzo. però in questo caso secondo io figuriamoci politicamente sa quanti scontri ho fatto però in verità lei faceva l'imprenditrice prima di far politica quindi non è ma che ma l'imprenditrice la concessione pubblicitaria del giornale se a me il messaggero mi dice Prendo di la goccia pubblicitaria, prendo gli addetti della pubblicità del Messaggero, quelli che raccolgono la pubblicità, l'infino li dentro un'altra società e mi prendo la stecca del 10%. Ma l'impresa, va dove sta? L'impresa è a rischio e organizzazione. Lei dice, lei ha rischiato rischio, anche lei. Lei dice la Santanceno rischia un cazzo. Non rischia un cazzo, è una privilegiata, ma ventenga per lei è sempre stata privilegiata quella ha sempre fatto le feste in Sardegna e poi non si capisce perché debba avere il nome d'arte dell'ex marito Franco. Vabbè, e ma questa è non è una party, colpa che, è che gli frega. È tutta da pubblicità. Ma ma ho capito, è allora, uno poterersi il dire, cognome, ma attacchiamo alla su delle cose vere, noi no? Ci vogliono gli imprenditori. Ah, sì. Ci facciamo un culo mattina e la sera per creare prodotto, te non crei un cazzo. Giorgio. Vado di fare finta di dire che sei un imprenditore. E glielo dica a lei, cosa vuole che le faccia io? È unione di privilegio. La chiami, e la chiami e glielo dica. E che dovia? Ma che c'è il duro, ma perché? E ma no. Ma io dico agli imprenditori che gli imprenditori che ogni mattina si alzano e si inventano qualche cosa in questo eh. sistema eh, che sta fondando si... e lo vogliono far affondare. Pure lei si inventa qualcosa, no? No, non si inventa, si inventa niente. Si inventa, quello è un privilegio, è un privilegio concesso. Bellusconi che dice? Il giornale prima si aveva l'ufficio interno per accogliere la pubblicità, eh. adesso raccoglie e per render 100%. Non è che la devi andare a cercare, un giornale come il giornale la pubblicità gli arriva, Va non bene, devi Va bene Giorgio, grazie. Fantasmo e come zanzare. Queste ombre sulla strada. Onorevole Gazzi, allora come che? Le ceneri della città. Cui sulla Astra Io ripeto, l'ho già detto una volta, a proposito di Razzi che impazza a destra e La a manca, viene intervistato. Noi l'abbiamo fatto per primi un anno, due anni fa, cioè Razzi chi l'ha scoperto, signori miei? Abbiamo scoperto eh. noi. Adesso è in pasto a chiunque, no? Ma va benissimo per carità. Ma vuoi lanciare un comitato a difesa di Razzi? Assolutamente. Assolutamente. Io ho ripetuto più volte: meglio Razzi, meglio Razzi di piano. Eh, lo sapevo. In Senato meglio Razzi di piano, ma tutta la vita. Ha molto meglio, ma non c'è paragone, ma state scherzando. Uno prende 25.000 € al mese e gli dai in beneficenza senatore a vita senza essere stato eletto. Quell'altro è stato eletto, sì, col con la lista bloccata, ma almeno c'è una parvenza di elezione, no? I senatori a vita vanno mandati via. Vanno tolti come va chiuso il Senato peraltro, eh. Il meglio Razzi di piano, almeno, sì, quello sta... almeno quello ci va in Senato. Almeno quello ci va in Senato, quell'altro c'ha sta a New York. E per ora rappresenta l'Italia nel mondo, è, eh. E dai. È, è, è come avere un fiore all'occhiello, no? È autorevole. Ma io non lo voglio pagare. No, e eh, infatti lui dai soldi in beneficenza. Oh, Ma uguale. Oh, va che sto a Los Angeles. Eh, cos'è oggi, micichè? No, Bianco Fiore, Bianco Fiore E rispondata Gli alfaniani cercano un salvacondotto giudiziario Ci sono delle persone che molti, se uno scorre la lista di quelli che hanno seguito Alfano Che hanno probabilmente una volontà di crearsi un salvacondotto giudiziario Io mi posso guardare allo specchio? Mi fa talmente sorridere, a parte che, insomma, anche Forlignoni dovrebbe un po' ogni tanto guardarsi allo specchio, se loro sono il nuovo centrodestra dopo che hanno attraversato tre partiti della vecchia prima Repubblica e via discorrendo a me fa un po' sorridere. Io mi guardo allo specchio, insomma, e nonostante tutto sono 18, 18 eh. anni, sono 18 anni che io faccio politica facendo tutti gli step e tutta la gavetta, comunque sia. Perché, oh. Sempre uno con i club, lo spoi la tutti i giorni, da vent'anni, sungo eh. io così. Collegamento speciale? Beh, il solito collegamento, eh. Casa cancellieri, diamo se no. ci risponde ministro, sì. Impossibile che si risponda. Ma come no? A noi risponde sempre il ministro. Ma stasera mi pare difficile. Sì. Sonto. Ministro? Sì, Sonto. Sì, è la Zanzara, ministro cancellieri, buonasera. Buonasera a tua nonna Luciana, sei sempre via. Eh, ho capito. E buonasera tua nonna. <ride> eh, eh ho capito. Ci va sì. a cancellare, almeno la buonasera uno bisogna darla, no? Eh. Vabbè, insomma, sei sicuro? Comunque mi dica, lo sai che in questo periodo sono piuttosto impegnato, vede? Eh, lo so, sì. in questo periodo è un casino, sì. eh. Come si come andiamo di umore, per esempio? Insomma, non mi sembra possa essere di migliore, insomma, acqua davanti, eh. vento di dietro, sapone sotto i piedi. Ma che vuol dire questa Come cosa? Acqua, di acqua di davanti, vento di dietro, sapone sotto i piedi. Ma che bello mio, certo eh, palmo in questo modo, perché insomma le mie le mie affermazioni normalmente sì. vengono fasisate eh. a, a cominciare da una certa stampa grellina, adesso vedo pure insomma, la trappola della 24. E eh, comunque io posso ribadire, questo lo dico, sì. eh, il mio è stato un comportamento esemplare, cristallino. Eh allora, questa la abbiamo capito. Naturalmente diventa tutto una situazione scivolosa, succiorevole, capisci? Ah, no, ho capito, è questa la metafora. Ma Renzi ha sentito, ormai i renziani vanno alla sau. Vogliono la sua testa, mi vogliono ministro. la sua testa. Ma poi. Renzi, Renzi, ma perché se fa una bella flebo dei capi sua? Beh, capire che fa politica. E quello, eh, scusate, secondo tu i golitadini si figurino l'ultimo Ma adesso dopo la tornena i circoli se si danno a badagalmara, bello mio. Ma vado dal barbiere, se faccio un taglio di capelli un po' più virile, se faccio crescere una barba come De Rossi. Ecco, più beh. che <ride> pozza mi sembra avete presente Ricky Cunningham. Ah Vabbè, questa l'hanno ecco, già detta su C'ho sto faggio un in duratoli inamidata in, in, in, in che mi spaventa tutti i passeri di Roma. Ma è ma è è adesso disastro. il problema non è adesso ma... ma... il disastro, penso. Oh, ho basta, capito, ministro ha capito ministro d'accordo però adesso il problema non è il Luca di Renzi ecco però è che Renzi vuole Dai. la sua testa e forse il PD eh, presenterà addirittura una mozione di sfiducia Poi non è una questione ma politica Ma come chi se ne frega Ma casa Ma chi se ne frega. Mi... Frega. Eh. frega Ma lei cosa è interessata in questo momento scusi Ministro i ministri chi se ne frega della sfiducia della dimissione non me ne frega assolutamente Come Io non gliene ma... frega niente no, Ministro mi, mi cruciale la sfida dare Io sto male eh. perché mi tocca aspettare magia a Roma Ah, il prossimo conciliari posso pure morì, guardi, senza De Rossi e persino eh. vado in crisi d'astinenza, poi mi chiedono perché chiamo i regressi. Eh, eh, ma che, che m'ha scusiato? Ma se la chiamasse invece De Rossi? Ah, se se mi chiamasse De Rossi, guardi, gli dico quasi sì cose io posso fare conta pure su di me. Questa frase ah, tipica vabbè, che dice. È e che vabbè. io devo dire Scusi, ma lei prima di andare a dormire che quale canto quale canzone Roma, canta, no? ministro? Io eh penso terzo che sì, sai, però io no, io non resisto, prima non di ne... andare a dormire è come una preghiera. Roma, Roma, Roma, core d'estate ci da quando è bella. Poi penso a De Rossi. Come no? va? Come va? Come prosegue la canzone? Core, com'è, ministro? E adesso adesso Luciani lei mi sa che sta andando un po' troppo, già un ministro che canta al telefono, mi sembra che sia una cosa eccessiva. Roma, adesso lo prende da tocco, eh, che già m'ha fatto girare la scatole con sta storia di Renzi, basta insomma, no? Ministro, eh. buonasera. Grazie buona a voi, buonasera, sì. E eh vabbè. Oh. Fatta, fatta così e devi fa. Fissata sto ministro con sta Roma tutte le volte. Buonasera. Riccardo da Cagliari, eccoci qui, Riccardo. Sì, salve. Sì, avete dato la, la parola a una povera deficiente prima che si è messa ad insultare la polizia, l'hanno fotografata, gli hanno leccato in culo tutti i giornali, Ma riguesta... chi gliela leccato? Ho capito Beh, uno... no, Anche no. A voi non è che va trattato di lusso, eh, cioè, vi hanno fatto la snob, ma guardi, i luoghi comuni qua come parla, Cruciale è un professionista. Capito, ma no. che ma amica, fare, dovevamo impigarla. Eh, lo la doveva mandare fa prima non lo doveva telefonare perché una cosa Riccardo... che si merita un poliziotto cinese, eh. un poliziotto algerino, cazzo, no. un poliziotto o un poliziotto eh, egiziano, perché non va da un miliziano di Amas a fare la linguetta, vedi cosa gli rimane della sua lingua. A ah, lei dice cazzo, che va a fare cazzo, va a fare facile, è troppo diandiamo i coglioni in pieni, hai capito? Lei è un poliziotto? Lei ha milioni in pieni di queste quattro stronzette che ne sono dall'università, figli di avvocati, di medici Se sono tardi a loro volta che ci hanno rotto il cazzo e che ora sono col portafogli gonfi, capisci? Sì. Tu ti hai finito, solitamente, perché il potere ce l'hanno loro sì, e sì. ci hanno rotto il cazzo, perché poi la storia si ripete, questi sono i, i potenti di domani, capito? I bravo, sindi, bravo si Riccardo. Bravo, i, ma lei è un poliziotto? È eh, bravo sì, fa... Riccardo. Ma un cazzo, no, non sono un poliziotto, ma se devi fare la guerra la fai, non camuffi da pacifista e, e sai benissimo che quel poveraccio non ti dà una mangarellata perché se no se no cazzo, e eh, beh, se no in Parlamento chissà cosa succede capisci? Cioè le, che doveva le, le fare internazioni... quel polizio? Che doveva Dai, fare? Non è data la mangarellata cazzo su un poliziato a 1.200 che rischia alle... l'è e deve anche ciucciarsi oltre ai delinquenti anche i sistronzi dell'università ma vadano a fare il culo oh. cazzo vado a lavorare in Siberia cazzo per fortuna oh, c'è per fortuna c'è lo stato di diritto è diciamo. il numero uno lasciamo perdere ha ragione lui ma dice delle cose Parzi, terribili mi pento, mi pento di non aver aggredito quella la prima ma come mi che... pento la ma volevo co... fare parlare errore ti ha caricato errore. sto pazzo scatenato errore no mi ha caricato Riccardo mi ha caricato ma ti immagini una di... lo stato che reagisce con la violenza ma con cui dice questo qua ma mi ha caricato Riccardo ho sbagliato prima ho sbagliato sta questo. No, la volevo far parlare e farle dire altre cazzate rispetto a quelle che ha detto. In parte ho fatto bene, però a un certo punto alla fine la dovevo mm, ammazzare. Riccardo m'ha fatto caricare. Riccardo, continui, continui come, così. No, cosa continui dici delle cose? Continui, così continui è. Riccardo. E Repubblica e Corsera e Radio 24, gli leccano il culo e questa fa anche la snob. Manda ma a sta a fare in culo. No, guardi lavorare, nessuno, per favore. Ma per favore, dai. Eh, ciao ragazzi. Ciao, ciao, ciao, Rica. Oh, ma che cosa è oggi? Fatto ha fatto caricare. M'ha fatto caricare Riccardo cose, eh. numero 1. Numero 1, Riccardo è il numero 1. Meno male che non è nella polizia. Ma non che scherzo. vuol dire? Ma è il numero 1 Riccardo. Meno male. Era incazzato come una bestia perché non è possibile che non lo stato normale uno arrivi e piglia per il culo un poliziotto così. Non è possibile. Dai. Queste cose mi fanno caricare, a me non c'entrava fare, mi mi fanno caricare. Beh, adesso c'è un signore, un amico tuo, eh, parezzo, un amico tuo, il tuo amico, il tuo amico. No, amico, tuo amico, aspetta un attimo. Amico conosciuto. No no, no, no, no, no, no, un tuo amico, l'imam di Segrate ah, che certo. forse che forse fa mettere in galera la Santanché. Ali Abu Shuaima, buonasera. Buonasera. Ciao buonasera. Ali. Come stai? Ciao, ciao. Eh, noi ci conosciamo da 15 anni con Alie Bouchwaima, eh. È protagonista eh. di una di una di una scontro molto forte con, con la Santancan Santa nel 2006, addirittura in televisione, mi ricordo eh, da Formigli quando lavorava a Sky, in cui che fu all'origine della scorta che fu data alla Santancan perché sì. qualcuno pensò che una frase la fattua, qualcuno disse "fattua di Alie Bouchwaima". Poi in realtà non era non era proprio così. Allora, innanzitutto ehm, signor Chwaima, ma Eh lei è contento che un PM oggi abbia chiesto l'arresto addirittura della Santa che oltre un mese d'arresto, eh? Un mese d'arresto e poi che cosa altro? Eh una pena pecuniaria, non so che cosa. E 2.000 € di multa, però più per, per quello per le giudiziarie. È contento no? lei? 100 no, non euro sono di... contento, è una una borrata questa. Una? Una una cosa che fa ridere. Ah, una burla dice lei, perché? Burla proprio. Perché? perché immagini che ha un BMW. Sì, un BMW. È trascura sì. un'offesa alla comunità islamica. Quando è stata questa qua? Quando lei è andata là a cercare di togliere il burka? Alla fine del Ramadan. Sì. Sì. De una festa importante di 1 milione di musulmani in Italia. Cioè, quanto meritava di che pena meritava la Santanchea lì? Poi? Alì soltanto Cucu. accusa la Santanchea che non ha preso autorizzazione per una manifestazione non perché è andata a offendere sì. i musulmani. Sì. Sì. Poi condanna il ragazzo che Davide ha dimostrato anche con le immagini allora eh che non l'ha nemmeno toccata con 2000 Ma interessante ho... in che vaga cento euro. Eh. Sì, ma c'ha la richiesta, e poi, ma hai non l'ha toccata, scusami. Non l'ha toccata, c'ha la richiesta di di Dice di arresto però. Che deve essere attinuta questa condanna certo. in quanto sotto la sua manifestazione c'è una buona intenzione. Certo. Eh. Però che scu... Ah, che, che ridere. Ridere. cioè secondo te meritava più di un mese di arresto di richiesta? Merita che questo BM nemmeno fa questa accusa perché fa soltanto propaganda a Santanché. Beh, sì, d'accordo, però scusa, scusa, mi ha lì, scusami un attimo. So, secondo qual... te quanto meritava la Santanché per quello che ha fatto, per essere venuta a Ria Ramadama, ad avere offeso una religione, secondo voi eccetera? Quanto merita? Cosa merita? Merita è quello che quando uno fa un sì. atto razzista. Eh contro una comunità sì. che è la seconda come numero sì. in Italia, ma anche se è meno. D'accordo, cosa merita? Di essere condannata secondo la legge italiana e della Costituzione. D'accordo. Quanto gli daresti tu? A tutti la libertà di manifestare la loro Vabbè, d'accordo. Sì, in sia un pubblico che in privato di essere disturbati. D'accordo. A lì quanto gli daresti tu? Ah, io sì, devo darla a quello che ha detto del profeta? Sì. Ma lo lascio per Dio nel giorno del giudizio che sarà lì il castigo buono. Cioè in Beh, che senso? In cioè. che senso, scusa? Come? In che senso, scusa, il castigo cioè buono? Cioè lasci che a decidere eh, sia maometto. Nel senso che il giudicherà Dio nel giorno del giudizio che è meglio. Sì, d'accordo, però che tu dici giustizia la farà il profeta, questo dici? è eh, quello che ha offeso il profeta, ha offeso la comunità, ha offeso così ti devo dire cosa merita. Eh. Soltanto Dio e le le, le è il giusto che può dargli il castigo vero. Eh, ma che castigo merita secondo eh. te? Lo puoi dire, lo puoi Vabbè. tu, cioè Speriamo quanto no, quanto scusa. merita? Un anno di galera, 2 anni, la morte, cosa merita per aver offeso il profeta? No, me, me, merita Gehenna. Cioè? Merita Cosa merita Ali? Eh, merita il fuoco del giorno del giudizio. Ha ah, il fuoco Beh, del giorno. Beh, questo dai. mi fareò poi successivo, però. Cioè, dai, Ali. Dalle. Ma com'è il fuoco eh, del gi è giudizio? È quello del giorno del giudizio che Dio le, le castiga. Va bene. Va bene, ho e capito. Voi cosa vuoi 100€ euro per Santanche? Adesso vedrai che cosa dirà lei dopo che hai detto che meriti il scusa, fuoco del giorno del giudizio. Scusa, scusa un attimo, lì io voglio capire una cosa, però è un, è molto interessante Ma questa cosa. È vero che tu hai giudizio. ottenuto 8000 euro dalla Santancheggia? No, non sono io. È la moglie. È, è mia moglie. Ci avete già preso 8000 euro? Perché vi ha dovuto dare 8000 euro? Perché ha calunniato mia moglie e me. Io essendo ero nella trasmissione, Beh. non ho fatto la diciamo la Corella. Eh. Mentre mia moglie che non era nemmeno lì, la cara mia assa, eh, e là ha pasto la Corella e, e poi il suo avvocato è venuto uh, a a pregarsi per sì. eh, diciamo un compenso senza e Avete pre avete preso avete preso 8000 € ha preso il mio olio, ho tolto 1000 euro da Santander. Va bene, grazie a lì, a Lia Buschwaima. Ci sentiamo domani, eh ragazzi, 18:30. Ciao la Zanzara, sempre insieme a voi. Io ho la sensazione che nessuno abbia le ricette, che tutti i giorni quando senti i tre giorni che c'è l'economista, no, non ci capisce il cazzo nessuno, perché se non ci stavamo a ste condizioni. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 eh, e mezza, lo so, alle 8, ragione, quando ci si sono la cassa, lei dica, ci deve far sbellicare. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ridere. Onorevole, grazie. Allora, come cazzo? Radio 24. La passione. Si sente.